Ate falendorojmë për e ti falje dhe uzzime, kërkojmë salavata dhe salamat për shëndetjet më të plota, mi pengamberin ton të ndashur, vullën e pengamberve Muhammedin sallallahu alihi ve sellem, shokëve të ti, familës të ti, të pastër, dhe gjdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti, me të mira dhirën e ditën e fundit të ksejbote. Të ndërua vezur, e lusim Allahun subhane u etjala, që zotë i onë të barek e u etjala, ditët e kaluara Allahut me këtë b e ditët që në kanë betë Allahot në eruan motivin, vullnetin për t'imbush fletet e këti Ramazani me veprat të mira. Pando një parahyrje, ne dhe të vazhdojmë me njëherë, me lejnë Allahu subhanehu e tjera, në vargun e njarjes që të shfridzojmë kohëm për të përmen nësimët dhe se da ti kam përmen djetarët në këtë varg të ajete. Përmendëm në ligjeratat e kaluara që është mirë të përcilot ligjerata me Kur'an me mushaf porpara apo me telefonit se si se cilët çish si i vjen mollet porçen në një, një vit të drejtë në një frekuencë të të njëjta për ta porçell me me momendje ligjëratën me lein Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala Dënë rrojaën e Joje Yusufit alayhis salatu was salam ka shum detale të së vetë ndaj dhe nuk e kemi i kemi përmendur për shkak se dëshirojmë të ndalme të gjitha stacionet e jetës së Yusufit alayhis salatu was salam. Andaj çat kemi mundësi të të përmendim për ngjarje se çat do të kemi mundësi, ndoshta edhe do të na do të na ikë për shkak të densisë që e ka ngjarje në vetën e vet. Në, në, në ligjratën e kaluar përfunduam tek ajeti i 6 i surrës Yusuf. Sot jemi prej prej ajetit 7 deri tek ajeti 18 i surrës Yusuf. Pra do të marrim këtë periudhë të jetës së Yusufet alayhi salatu alayhi salatu wassalam. Dhe vërmëndom se ne do i përmbahem i kur anor, të përmbahemi vetëm në rrëfimin kuranor, pa u çast domadhën tefsirave të israeljateve, tefsirave historike të cilat janë jo te nivelit të saksisë, sikur që është normal uh, Kurani Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Qëpar ka vëzën këto ajete, ne do të rëfëjmë shpetë që ndalim me mësime që i ka kjo në gjarë. Me gjithë se shpesoj se të gjithë për juve e dini do më honë dheri në një nivel në gjarën e Jusufit a.s. Thotë Allahu të barë kjo e tjala e udu billahimin e shëtanër rëgjim le qadikana fi Jusufa o ikhwati hi ajatun lissa ilin. Thotë zotë i unë të, të barë kjo e tjala në në njarën e Jusufit ka dhe v Shumë mësime, shumë shenja, shumë alamete, shumë mundësi për të përfituar nga, nga kjo nëngjarje Lise ilin për ata që ka pysin Dhe kjo ka arë për, për ata që ka pysin nga se sahabët kanë pyt Se në rëfeja Rasulullah, në të regodis kanë nga nëngjarit e, e popujve të kaluar për pengambarve e kështu marad Tho zoti unë të bare kjo vëtjala I dhe kalu le Jusufu e khuhu e habbu ila e bina minna Wa nëhnu usbe Inna abana la fi dhalalin mubin fa dhalla hu jalla jalalu kujto ope nga mbër muhammed alayhi salatu wassalam kur fan kushta ne ju na rave të në ndërua vezër shpesh largot domethan e përmenduri apo ai i cilë ka thënë fjalën për shkak se diet tani mund ngjarje Kush është? Andaj në shpesh në Kur'an e gjemë Dhe kjo është njëra nga vështisi që njërzit e hasi në Kur'an Se thuët përshim o tha aj, tha ky Ndërkohë që njëri ju nuk mundet me lidh kush tha edhe qka i tha Normal se kjo me tefsid bëhet më, me e qarë Thotë Allah u gjeloha kur than ata Pra vlezrit e Jusufit Alei Salat e Seram Jusufi dhe vlovi i ti bunjamini dhe përmendëm se Djemë të Jakubit kanë gjenë Djemë të Jakubit kanë gjenë dymbo dhjetë 10 nga një nanë, 2 nga një, një nanë tjetër 10 kanë qepin një nanës Dhe 2 kanë qenë Jusufi dhe Bunjamini Prej një nanës tjetër Këto grupa që kanë qenë 10 Prej një nanë I kanë morë në zili Pra do më kërësisht Jusufin Pasaj edhe në do më në ka rokë Sikletje edhe Bunjamini shkakui I, i Jusufit Thotë Allah u të bare kjo e tala Thana ta Jusufi edhe vlau i ti Bunjamini janë më të dashur të baba jonë, Jakubi a.s. se sana. Ana, qikoni këtë rëfim, me janë më të dashur të baba se sana. Ana, këto përseritit kjo uni i këtëre njërzve. O nakh në osbe, na jena matë fort, na jena grup, na jena dhjet, apo, apo që që ka arën të fësi se, na punojna, na bim pare, na, na inimojna babës tonë me për jetën e e kësaj bote. Ndërsa Jusufis banë kur gjohë. Me gjithë se ka si në fëmi i vogël Thotë Allah u gjire gjelalu Ata thanë nejna grup Im në ebenele, fiubalerim, mubim Med vërtet, baba jone ka u budhën Jo aspekt një vetar Për e ka u rrugën Në aspektin e dashnijës Venëse me në dash neve që jena grup e fort E i sielmi do bi, i bim paga E ja jasos në pun me, me toka e kështu më radh Ky shkën e do Jusufin e dhe bunjaminin Që janë dëvegjël e s'ka kur farë le vërdije Le vërdije prej tëre Deri këtu do ndalim me lein Allahu te bareke ve teala, pastaj do vazhdojmë me ajete të Allahut dhe lejjelal në vazhdim po të ndalim me me mësimën që të mos na ikin, mos ta ikim, ikim mësimën. Çfarë kemi thënë këtu? ë Joja e parë është çetësinë do ta kalojna, edhe ajo është se Allahu gjatë thotë, "Kjo rrëfim është i mbushur me mësime." Do të thonë, vallahi me me, me, me ndal çdo muj, mo fol detaj. Për mësimet e, e surës Yusuf njeriu kur s'ka mundësimin xet, vin xet të tjerë. Të e para se ofiale Zotit E dytë është për zgjedhjei Allahu xhelalualla, Allahu do na potkallzojna për, për Jusufin. Pra vini rresa dhe jora e Jusufit është oh shumë e madhe. Andaj këtë ka shumë rëndësive. Andaj shumë jona do të mi kalojë. E para është ajeti 7 dhe kalojna se ky rrëfim është shumë i madh. E pastaj këto kanë rëndësi më të vërtetë përse skemon mu simundal. Kalojm ta ajetin tjetër, ta ajetin 8, kur than vëllezrit e Jusufit, baba pe do Jusufin edhe Bunjaminin më shumë se neve. Dhe që tu vëzë fillon krejt në gjarja e rëfimit Pra shërri, komploti Kur tha që të gjabajnë, hëdhja më bunar e kështë të më ratë Pikanis, që pikanis Ata e kanë pas babën, Jakubin E kanë da shumë babën e vetë Dhe kur ka arë Jusufi njët Edhe bunjamini njët Kryës ishtë Jusufi Ajo konë problemi Andaj e vëreni se thanë Idhë kalu le Jusufu e ehuhu Jusufi dhe Vlavi vetë Pse se thanë bunjamini Se kjo krejësori Kjo atë në po problem Po kjive që kanë gjitë këtu Po a Jusufi Andaj shiko Pi sikletit ma thanë Jusufi o problemi Jus, Jusufin e do baba Ma shumë se Se sa neve E vla i vetë Edhe ajq aty Po shka kësa i njetës I njetës nadë Këtu vëzër ku kanë isë sikleti Sikleti kanë isë nga Dashnija e ma dhe Jakubit për Për Jusufin A i ka do shket Kite vlad i ka Dhe secili njeriu që ka opind, nëse i thuaj a ja danë vladin pië vladit, smudet më e do. Normal se zemra vetanon di ka më shumë, pa ajo është sigurt se kanë dhënë shumë prej diktatorëve të Egjiptit, si ka bënë Mustafa Sadik al-Rafiei, aty ka kam zemër leman zemër mesenzer. Se zot e kam she zemër këre, e ka vënë xoksin, e ka vënë kocin, e ka vënë likurën. Kur kush kurguajt çasha zemër, andaj dashnia at lein zemër. Sigur që dha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Kur i tha Allahu Xhelalu ala O Allah, uni kam këto nën gra, po mundona mua boj drejt me ketë. Mosu marrm pergjecsi për atçka e dua më shumë. Pra mosu marr pergjecsi për atçka e dua më shumë. A ndonjëriu ka mundsi me pasë vlat. Normal kaluan, shikoj Jakubi ka pas 12 vlat. Edhe njerëzit paraneve, babgjishat kanë pasë e vlat. Tash poshim e kemi nxjerrna me ketë, me këtë ligjin e ri të modernitetit se dyja dhe mjaftojnë se kena punë shumë mëlloja. Dorsa pejgamberi Josa selam sallallahu alaihi dhe sallam s'ka thënë Martoni Graç ka lindin shumë Që kur dalën këja met krenona me numrin e madhë tjuve A dhe se janë nevojshë musliman për këto Për këto manatës e satë Inzirim nga gjare Jusufit Tani Jakubi Ka dhe djemë edhe dy kënejna Kanë diskutu djetar pse e ka dash ma shumë E para E para pse e ka dash ma shumë Shenjët e pengamiris janë konë qartataj bon, Kjo pengamir dhe kjo e di qështu këtë pengamberi bon, Jusufi Edan i vllajit pik anës tjetër. Këshire këto kanë bëu sharr, kanë vrar, janë mundu me vrahe vllavin e vet. Jusufi skapo si shenja. Andaj këti shenjat e pejgamberisë ngon te Jusufi. Një, e dytë aq më i bukur. Aq më i bukur. Dhe njeriu fminë e bukur e do. Për shembull i ka tre katë vëllat, njëri nuk e, e ka më tëheshëm. Për shembull i Këshire këta thot, ç'ki kë më merr zemrën. Pse? Ço më i bukur, shumë e thjesht. Njeri për shembull i ka dy spi, dy vetura. Kë kur ja prezanton dikujt, këshire stama, alegës, aq gjogë, këshire këtë tjetër. Ro njeriu gjithmonë e prezanton më të bukur, dhe ja merr zemrën më e bukur. Jo rastish gratë kur tashojnë Jusufin, i prajnë durrt. Edhe edhe Jakubi e ka pas djalë, edhe këto djem, ama këjo kanë më i bukur. Dhe natyrshëm njeriu t'i amar, ja merr zemrën më i bukur. Edyta. E dyta. E treta me komente ka ardhur, ka ardhur komente se Jusufit edhe Bunjaminit i ka dej knana e re. Po i ka lindë djemtë dhe ka vdekur. Dhe kanë mbetë jetima. Kan mbetë jetima. Dhe kur kanë mbetë jetima Natyrshëm, do të shtoj këtë faktor, shenja pejgamberie më e bukur, shtesoj yeti më. Pra, ju sikur i ka thonë, ju e keni edhe nanën, tashun e këtij do të më bëh edhe nanë dhe bab. Edhe e ka shtu kujdesin, e ka shtu kujdesin. Këll këto i kanë vorrët vëzet të tjera. Ose kan thonë, "Kishum më shumë për do Jusufin se neve. Shumë më shumë për do Jusufin se neve." Argument që do të më jdash juve, pse do të më jdash juve më shumë? Çfarë kan thonë? Ka thonë nahnu usba. Nëna grupe e madhe, këto janë dy veta vogël. Na jeshon në punë të babës, na mëdevë hesna, na shkon na binë mall, na shkon na punon ato, na ja binë ujin. Çishmunët na sigurisht që e thoin platë pa për njerëzve. Unë i joshi gjithë këtë punë kush kanë dhënë, këtë tjetër më shumë. Andaj këo mëso shiko është filla. Do bëj ofia ku ka nis problemi i vezëve të Jusufit, e cila ka qiu deri me gjujt vllavin e, e vet në bunar. Moje ka pun propozimi i para ka, që do të vinë ajë tjetër. Propozimi i parë kanë Uktu Yusuf, vranë Yusufin. A mund të para ndunëzë këtë kët fjalë ndin Yusufi vet. A mund të para ndunë 10 vjeçar. Se ka ardë 8 vjet, 9 vjet, deri në 12 vjet, i ka pasur Yusufi. Në 12 vjeçar me një vëllavin e vet. 10 10 vëllezër. Vje, me një i thon vranë, vranë Yusufin. Çishni etaj? Çka ka përjetuar ai? Sa thyi ai? Çfarë zemre të fortë ka pasur Allahu që me përballu kët cikleta. Mund të para ndunë ti vëllavi jot me thon të shtëpia. Tavra është në vlavin Ta që është dikun tavraj Qëka të kriot Kriot Andoj allohu gjeluar e e bani E bani njeri ma bujarë si Njeri ma bujarë është Jusufi a.s. Që këtë ndjen me niti Me niti vlavin të në me thane Vraj Jusufi Vraj e vlavin Edhe në fun Ki musmu haqëmar Asë një grimës haqëmarje Për të e të kjo është bujari Bujari e madhe Andoj që farë vanëm Këto dhe zër E nis Se baba për ne edo Jusufin ma shumë Se sa, se sa neve A ne e na grupe madhe Baba jo në shumë Qek a u pudhën Dhe vini rejdo zë baba i tyro Për nga mërë ata e din që a për nga mërë A ne ka dhanë komendatorit e muslimanve Ka dhanë këto nuk e kanë shpallë Dalalet të feje Se mu ka një shumë qafira Mi pas tonë Jakubit e pudhën, tfejes, Të e ke u pudhën fejes Të i del për feje Megjithatë, cikleti i madh i kanë vënë vallat i sidu dish me dash. Meza me na dash nëve e ka humb, e ka humb rrugën kan ton, e kanë dhon, e ka humb rrugën çart. Do nuk kena dyshimin as ti e, i e gabim. E baraza që mësoj nga kjo, cila është është se vështë e Jusufit ket problemin që e ka nis, çka e ka e nis? E ka nis nga parajxikimi. Ket e ka bosht ta parajxikimin. Ket ngjalia Jusufit dhe Pasoja dhe keqbërja Ka njës nga para gjykim Andaj, shikohë Allah u gjeluar Pëse ne e kazoj neve që ketë ket muhabet Që e kanë bo mrena vetës ata Par me të kazo Allah u gjeluar Se kitë jo që ajo që e kanë do Që du ka njës Shikohë dhe zër Njës para gjykim Kalon në gjykim Kalon në vendim Kalon në bindje se e ki ma mir Kalon në plan konkret që ka du të me ba Kalon në akus dë babës Nukon për nga mërë, ale i salatë dhe selam Pastaj kalon në këmgullje Kanë këmgull Pat jetër kimin a dhonë Jusufin Na me e ba, që ka do na me e ba me? Me Jusufin Pika ka një skitë qëki varkë Zinjir, veprash Një të menume Shire, baba përdo më shumë Asë kanë shku me vejtë o babë, se përdo më shumë Që ka të kina bo në atë që tisë përna dhoneve Realishtë ta i ka da është ata Po këto kanë menu se përdo më Për e do ma shumë o gjikimi jashtë pika, pika e more vendimin Nga se djetarës farë kanë thanë Jakubi a.S. ketë ju ka do një njësoj Ketja ju ka do parët njësoj Malin njësoj Drecija kanë Ata kanë parajiku për zemrën Manë e menë Gjithmonë kër një të zona e zemrës Ti ki me mundu me nëzirë Dishka që ka së një pëmfije Ku shetin zemrë dhe se kanë e do ma shumë Për e nga meri jonë sara sëllem E ka da është ajshë apo ama aykan çuçekan dhe vanai sahabët çuçekan varet gratë vetë tëra e kanë, kanë vërtet me, me ishareta apo ama ndarën sa makoni më drejt kedeni soi kedeni natë këtu më rad andaj yakubi me djemtë vetë do kon kiti drejt pika e morën këto se vëdo më shumë normal nga shikimet nga të pamurit apo mirë po kë gjigimun keni gabum o dosh me fol me babën o dosh mi don çka puna pse neves po na do apo ai dësh kish mi don gabim e keni Un nuk asoj si ju do juve, juve shumë ju dua. Dhe baba gjithmonë për shkakun korashani e Vlaçi u pesmetu diçka i kato, ka ato metodat e veta por jo metodot. Po leve se ti më i madi je, ty të takon kështu këso më. Kamu të ç'shto më thonë çka thonë komentator. Kamu më pak fjalmë e shujt. Kto e kanë e kanë lënë babën, kanë shkuar drejt te te fëmia. E ç'shet të kallzuë Jusufit pse ndo baba mua. Ai s'e ndash më shumë vëllai, ç'shet të kallzuë. Ti vëshëm se i ki tre fëmi. Edhe njëri fëmijë më i madh ma ma me rrasi i vogël tipe do më shumë. Është ashtë më mori natë ata. Çfarë ka falë morale? Shkotim birë vesh me babun, un s'kan vaj. Çaj çka bose sepse ti më do ndonya, ndonjë ambose vet me dal, ndonjë. Andaj shiko. Ke problematika ka filluar të ndryhuar vëzërr, ajo problematika që na jejna shumë në mesin e muslimanëve, e cila është parajgjikimi. Parajgjikimi. Tha Allahu në Kur'an sura Al-Hujurat. E kemi marrë në uh, Ramazanin e parakaluar kur kemi vol për shembull Kur'anore. Këtë allahu gjeluar Ojtë e së të keni besuar Largonu Largë para gjikimeve Shkoni largë para gjikimeve Para gjikimi ka thonë Për nga mele a.s. Sëra më është Rejna ma e madhe Rejna ma e madhe Shiko këtë që ka njës me vaj Babas na do Na punojna Na bina rok Ki aj vogël A duhet ki ma shumë se na Baba gabim A njer A pu mduke si baba gabim Ai që do të thotë valla baba gabim, baba gabim. Çka do të me vao, do të me vrau Jusufin. Dhe ze parajgjimi ka ka çu kit çtu. Ket parajgjimi ka çu çtu. Çish ka mujt këmu evitu, çka mujt të më mu larguaj, shumë thjesht. Ha de fona me babën. Sikur që njerzit, fal me at personi i cili ti ta mermënja se ato do bë kokumblët. Ata mermënja se ato do bë shar. Eksumerat Kjo dhe zërë shkaj ati ju ndolë këtë prej muslimane Kjo ndolë dhe në familje Nga se thamë se do t'i përmba e mi edhe mësimeve edukative familjare Kjo ndolë dhe në familje A këni pa burë me gruje Zakonis e neve nabim na pythje O gjo, katërët sa atë matë që ishe Përshemo grëve atje ka bërë A po, a i di që ishdo problemi A i di që ishdo problemi Zakonis uri shka thot A jo, let e ka me ne të shpijatin kuzhin Në rahat, klimë A edhe unë është ashtu e këshabat që dhitët A po dhe fillon me në nëshmu punën e grujës A fillon qështu A jo thot unë ja bi hargjin Ja bi këta, ja bi ata A jo hetë në dale ja është ashoveç farësikletja A grujës ka thot Letë e kaki delë shetitët knasët Unë e ma le zahmetin këto me vjerë e me vjeri A po Edhe kjo fillon viktimizot Aj viktimizot Kusho këtu viktima fëmija Fëmija ngrejo në në në në në në në në, në në Parmi ikë, para gjikimi Që ka duhet me bo Mos me mendu nga kandi i të drejtave Por nga, nga kandi i obligimeve Andaj djetarë ka ndon Këta këshin mu shumë thjesht me, me, me, me që mundu këtë problem Nashtave Allah Ja i ka thonë Jakubit duje Jusufit ma shumë Që ka që Nashtave Allah u gjiluara Ja ka thonë këtina një të drejt Na ta bojna punën tonë Si vlezër Ndaj babës që e kena babë Edhe kryet muabeti Ando shumë për problemet që i shvinë Shumit së për neve menojnë nga kondit të drejtave Kje e ka që shtu me maboh muhe Shemot, buri dhot, ti rrim mu gëgatitu E zani më stanije Abo, edhe ajo përshka dhot Kje shumle me fol Kje veç dhe liash, kje eksu me rat Edhe prind me e blad Zakonisht dohë kjo Zakonisht mija dhot, që mu një kërës mableti Mu s'mi dha parët, ati tjetit ja dha Ajë se di si kletin e babës e s'ka Ajë Shigolla për miq problemeve gjithmonë mendonin nga kon diçka të përket timë bot. Jo çka do të timë dhon. Do no, të gjithmonë çka çka më takon mua i dha babës. Edhe babat më nënë, a jam ti ia dhënë të drejtën e vladit. Gruaja gjithmonë do të më pas parasysh. A jam ti ia dhënë në hakin burrit. Edhe gruaja do të më me nënë, a jam ti ia dhënë në hakin burrit tem. Dhe ana sjaltas. Pse? Sepse ti nëse ti do, un jam të bot, un jam të punu, un jam të munu, po edhe çata të thonë edhe ai. Edha, jo edha aj edha. Andaj këta këtë një njësën Këtë problemi njësën Po në përdojë Jusufin më shumë Andaj para gjikimin të në ruroveze O shërri maj mas që në ndodhë muslimatve Para gjikimi Osh një zarmë Që ka ti të kriot në mene Qatë zarmë e, e mush me Me lanë djekës e me naftën me benzin Shetani, mire kithët Ki nuk të foli, alipses të foli Po zati kur s'ka dash me të folki Po edhe kur të folki pizori të foli Edha ti thua ti shka po këta u dosh ka me mitë vëlla. Just pa të sherr. Apo, a gjen po njerëz për shembull, ti vallai më mor në një herë mi fol. Për shembull, për shembull, e ditë ti si, cë dikush e ka nitë zakrrim mjekan. Jan prek pak. Edha më thon shkamu në Atinë, edha ja nis më thon, "Po s'ka roma siç." Ja nisi mi vol me të keç, apo? Edha edhe të shum vallai shkoi të bajjë diçka tës. Së se ti e mbush, këta janë mbush në mes veti. Kur e na punojnë na, na vojnë pun, na mojnë në shpirin, shkon Jusufin e do. Kjo parajgim tindro vë zot larg para djikimit çuki para djikim e kanë bërë me e xhujt në bunar e Jusufin me shit Jusufin për para për disa dirhem saktume e kanë bërë me e bojë Jusufin me shkuë e pasaj me hiën burg për shkak këtë ka ndodh rast ti çdo ka nis këtë ti çdo ka nis larg para djikimeve kët para djikimi e vet çish e largojna follow çao është mesaj Fol me, me, me muslimanin Fol me babën Fol me nanën Fol me vladin me atashka, Fol me ataxka Fol me grujën Njën i dhëtë po ku dipe ajo Odisho Janë pajtu dijetartë e muslimanëve Se menja e grujës Me menën e burit Në aspektin intelektual është njët Pengamberi Jonë sasallem E ka përmenë se Gruja në majë mangët Po nefësin e këtë dopta jo Jo trunin Aja di gruja jo të zë di plus di pojmë katër Po, që që që di ti Bile, bile, ata, ata kanë për manovër Do dhimë nga ku të bëjnë manovër Ti shkonë menje ka ka po manovër ajo A da është pashtë i dhua E, e dinë bura, da bo A i thë sose punës e të të të ketë e kinë menuar Dhe a kipo, a za kërë një bura A thëtë hajtë ka të më planin, ketë të bajtë që ashtu që sheke lip Do më dhe argumentonë za jo shumë manovëra ban Andaj diskutimi e largon E largon konfliktin Sikur që këta i kanë hikë diskutimit Edhe kan Dhe kjo do t'i lasë njerëzit i mashtrojn shumë. Na ina një të fort, ne sa na dal kurgush përpara, na sfidojnë na botën, na i dalla karshikë të provave. Le ta dim bota far burrnie, far burra jena na. Po kjo vesh fjalë. Kjo vesh fjalë. Se shiko, sa kan thonë se tu nahnu usbe i gakurrit Allah i min jan façën tjetër. Q kush është e vështirë Musa, le ta shikoje te fjalë Allahu te barekehu te an ajedin 16. Waja wa bahum isha'an yabkun. Minë njerë i ka kërritë a lojëja A i një burat fort po Pa vjenë mërë e cëllo burin natën E kam luftirën të të marukë që të kajtë A burënia kjo A ma shiko a lojëja e kërritë njerë Njerë kanë do në e në atë fort Në e në shtila shpijës Pse babas në do neve Ska shku pat kër e kanë gjujtë Jusufin Kër kan kan e kanë lanë bunar Kanë arë të baba mi thonë që e ka hangë ruki Qish kanë arë? Kanë arë natën I kanë luftirët edhe Vajgjahu e behum, ishe e njepkun Kanar të baba, natën, kishe pokajnë A shkja burnia, andaj Forca E njëri ju të takvalok i ti Shiko Jusuf i dhe djeqar, vet E fitoj lojen, pse? Sipështu të, të lajet, ajqka i tutët Allahu gjelë gjelala, e fiton lojen Ajqka si tutët Allahu gjelala Muskullat e ti, kur gjatë dobi do si banë lauthat e tij kur jo nuk i vojn dobi te allah te bareke u te ala thot allah u jilon kuran inna batha rabbika la shadid goditja zotit tan shumerra goditja andaj nit dit pe ditve pe pejgamberi jon salallahu alejhi wasallam e pa ebi mesud njeri prej sahabeve jo ibni mesudin ebi mesudin nje njeri tjetër edhe e kisni izmeqaraj kan bos nuk kaluon izmeqaraj edhe çka sosaj ni pun ke ka morr te rre me shtog ksua kan bos zakon edhe ka qen zakon edhe deri deri deri frek te njerzesi Abo sa të kishë ta ka të bëshoj Edha e ti mshuë I ka shku për prapa për nga meri johë Shukë që i ka thonë një fjallëja ka thonë Ka thonë, o oh, eba mesud Allahu që të ka kriju ti Amma i fort përmi ti Së sa ti përmi ket Hajë ka zonë, sa më nëshme e rej E rej, rej, thë vështë pak të pëshë Shkoj i kraj Shukë ti sajtë të pëtie Amha laj, kur dhe amë horët i kanë me dënua Nuk thote i balë më në gjënë Thoth Allahu gjellegjelluhu gjdo dit dënimi njështojna Shka këka falë Allahu dit në khirat Allahu në rupi gjenemit gjdo dit jashtojna zapin Andaj të kujtojna se këta kur tha nëjna të fort kur gjatë dobi s'ju bani Se këta hupën Në fund, a di shë kanë bakëto Këta që të të fortit dhët vazni kanë shku të jësufi kanë than të satë dhe kalejna Në animove në animove në animove në animove se këna med kur kun e qëna med në jetë n Kanar të Jusufi Dhe kjo këndohë gëzër Sahabëve të pengamberit tonë Luftën uh, Luftën e hunenit Qëka e kanë uh, pësu një disfat Sahabët e pengamberit uh, uh, pe, E të një vëzër se e kanë Se e kanë hupë luftën Sahabët e kanë fitu luftën e E bedrit E kanë hupë në kushtimisht Pjesërisht luftën e hudit E kanë fitu të hzabit Pas ta e kanë bërë një luftë hunenit të cilën pjesërisht e kanë upë dhe kanë, janë vra shumë sahabe ati. A e dinja Allah o thotë pësikini upë? 300 veta, 317 veta e kanë fitur luftën e bedrit me nimi veta. 3.000 me, me 2-3.000 e kanë fitur luftën tjetër. Luftën e hunenit janë konë shumë, shumë sahabe janë konë. Edhe kër kanë dalë sahabët me luftuë, kanë thonë me a kena fitur me 300 veta, së përfitojnë me me mija. Thot ala, a e kujtoni, thotë Allahu, atë moment, kër ju mërë juve, a i zjarë mi nëmërit të madhë I nëmërit të madhë Esë ju bani dobi kërgjate Allahu Janë në mitë të vëra sahabët në të luftë Pse? Që ka do në në të fortash Se her që njeri ju më shtetet e fortet e veta, e u pë luftën E u pë luftën Që ka ta për nga miri ju në së dhe qellim? Ja haju, ja që ju më bi rahmetike e së të gjithë O ti gjall, i cili man gjall kresat e tua Me rahmetin ta në kërkojnë mbrojtje Qikon pas ta që ka thonë O Allah, më sumlen forësat e mija Sa lëvizja e qërpikve cive Luta Allah, i tëri, o Allah mbrojnë ti, rujnë ti Sa për muë, mu, mu, mu më të këshin që ka truë Mu më të më të më këshin përshërën A ma është i zot i cili rujnë ropë të vetë E ajtë në mbrojnë Vallaj, Vallaj, komunizmi Që ka ka dash mi ba islamit Mësë më paskën Allah u gjellu ala Kur islam s'kishminim ona Endalu me u konë Qekëtë të kushit e tonë Endalu me zërtarisht Asni fejës u konë Ama ja sot elhamdullahi e honë Allahu akbar, Allahu akbar Allahu, Allahu ma i madhi Në Shqipëri, në Kosovë E këtë të na Jugoslavija E herqë me kështu me ra e, e Hitleri, e Stalini Ja sot Rusia nuk i plot me musliman, Amerikën plot me musliman, Evropën plot me musliman, Ballkanin plot me musliman, Turqin plot me musliman, Allah i ndemov muslimanë kudo që janë. Mir po nuk na ka boneve dobi se na na konfort, çfarë forcë kanë ata? As çilloj forcë skenë. Po është një Allah i cili ka vendosur Islamin më elan. Andaj të investojmë në Islam tonin, jo muskujteton, s'do vijnë dobi të Allahu dhe lula. Sigurisht që ju vani këtyre dobi. Tha na shumë të fortë. Punë e madhe që i shumë i fortë. Allahu e ka vendosur Yusufin me me e bota më. Andaj kjo është shumë për mësimet tuaja se kanë dhënë dietarët në këtë në këtë kontekst. Pasi ka thënë baba jone është gabim të madh. Kto do të zonim se që shumë e rëndësishme. Shikoni atë zon. Jakubi o pejgamber. Mi than pejgamberit e ki gabim më shumë rrezik. Shumë rrezik. Po shem para më bëjmë na sobozimisht Allah na mëson me atë Kuh Muhammed Mustafain alayhisallatu wasallam xhenetet e tijna, xhenetet Allahu xhelaluhu, së rast se kena pas fatin më pa poi besojnë atinë dhe kjo nder dhe privilegj i madh. Për më tepër më pas në një ditë me pejgamberin e Islamit, eh ç'ka ne sahabët, Allah i ka nderuar. A kishim pas vetëm ne thona për shembun do një had, do një muahabet. Valla ja Resulullah gabim me angrej. këtë. Ti ç'muj mund të thonë ti gabim me kije. S'lejohet më thonë aty gabim. Ati s'lejohet zoni më ngre. Për të kur ti thosh ja Resulullah, zguzon më zëngri zoni më thonë ja Resulullah kadale. Ti kur thush ta tasosi punën, zguzon më më ngre zani, dysh më thonë kadale. Cë është son? Që thua Allahu na ka kërkuar, u në holjrat, mos jangrën zonin Muhammed sahab. Kto Leçi kanë bëkur. Kanë valla baba jonë ka uputën krejt. Kjo çka argumenton allesha. Çi kjo çka argumenton? Se Zili Çari. Ë, uh, ai cili ka bë plan me bë krim, gjuna. Ai i humbët krejt e harron me bab, me ato që o jo pejgamber. Me ato që gio jo shtëpi e pejgamberve, babë babë gjyshme na kan. Ato vetëm pas kujtu. Yakub, Ishak, Ibrahim s'na kam orë i nëve me boka ta. Sikujë plot me njerëz, për shembull, thonë, s'na kam orë ina si familje me boka ta. Nuk kema mëna familje që i bëna këto këto. Njerëzit kur i kujtojnë këto gjëra çfarë bën? Frenojnë. Pse? Pse në alvetë thotë, s'um ka ije. Andaj as njerëzit kur dojnë me boka gjuna, harrohet. Ai ka thonë baba më, ai ka thonë familja më, ai ka thonë shoku më. Ai u ka fiksuar. Andaj gjuna çawa vetë kur fiksohet, kur ti i hin gjuna i këtu në zemër. Ja turbullon ai bakteria e gjuna i këtu në zemër. A natjeje në njëri pushim u dashurou ndonjë çka pa lidhje. Edhe ki, ki, ti këtë m'lehën shoh këto, më morën se, kripon një për shembull, Zotin Harut. Ka vërmend i etarut. Unë vërmend na për shembull, një rast te Ibn Hazmit, i cili po e ka pasur një djalë triu që dashurou me një vajzë. Po e ka pasur që s'osh para, s'osh ki para, as ajo përket. Edhe kë ka pasur po djalë mir, të mirë, ka thonë, "Allahu ta largovë këtë ciklet o vëllai." Ky qon Hoxhi Mali i Spanjës. Edhe ky ka thonë, "Mos bën duaosh ashtu o Hoxhi." Shiko kërë lidhësh, ti dhu, oti, kjo përdala, kjo stakon ti e Jo, jo, jo, edu, thot, ma se edu More, nuk kam kjo për ti, nuk, nuk, nuk kam kjo për për me, pas ti Ja, jo, ja, jo, dhët zemra, ja ka tërbulu zemrën Shiko këtër dhe dhe shë ja kam bë Ja ka tërbulu zemrën gjënaj Dhe vesh me kujtu, oti, kujti ti thamëve ti të, të dalal Babëstan, një, për nga më berit Për nga më roki Që shmërësh me thamët, dhe ki gabim A mund anamë do të bëjmë sam do këtë e ki gabim jo. Megjithashtu nga kjo çka çka kuptojna se njerëzit kur të marrin inate, gjunahe, krime, kur të prishet zemra, se ka gala i thotë hocës këtë gabim me ki. Bila i parë gabim ma, mësuesit, pedagogët, babës, levet do ti mos folxati. Hajt qujti, rifoni si çfarë me me printe vet. Havez se ti të derra lutot. Ti hajde pak shkolla, dush me shkuar. Çka komunikim? Nuk kanë rregull as. Që von, save profesor, ose tanqoma, por çem thot, s'ka kur fard disipline. S'ki mund si me qortu ni nzanç. Mi thon, kadareve vëllah. Dhe çka më e keqja? Çka më e keqja disa azgana që janë, ata janë tuca, ata janë tuca të më të më. Amë janë kallopin azgane, sigur këta nahnu usbe, i shkojn profesorin mi thon, se veti gjalit taj me kibortit. O oh, burri mall ti je. Po ti më çit lut marti parë hik. Po ti më armësprova Allah me diçka ti parë shkon. Amë ke gjetë mësuesin e dopt, shko borteti atij. Shkon me me grupa ti i kërcnoin profesorat e nxënësat zguxon ti me ma pse se kitpencë i koki ti je gërduti more kike kënjish ai go kjo është njëri më pa disiplinuam djali ai më thot më i miri ku ai thot më i miri andaj do të shfar argumenton se njëri kur hu busullën se ka gala i thot babau zgabim ai thot hocës zgabim ai thot dietar kipi do të thënë çe dietar kanë devijuë çe denë dietar kanë devijuë e kush ka marrë te Allahu në Islam unë thot çike jix Ha shapo kulla, i mazësh rubul alamin, me lan islamin e Allahut ndurte i ignorantëve. Po kja a di çfarve jam kë e madhe? A di çfarve jam thot, ma kjo? Tista jep dikush, tista jep gurjsonte jam dor ti. Penin më po, thot, "Gjë nuk bëjmë pa ankim, pa blakë thotëm, mazëma se zëti." Ti më talon vem Allahu xhelal xelalu? Po ndjerë, ti nuk e kupton zësh ka thot. Kë thot kanë zhgun dalalet, na kena me ditë jetë. Allahu na falja rubul alamin. Po kë ju ka ndodhe zëzilia i ka verbu? Junai ka vërbua, andaj lutta Allahin thoi o oh, Zot pastro ma zemrën. Hek mi bakteret e junave, ve zgjiliave, e hakmaris, e e hidrimit. Pse? Sepse ta ranon zemrën nuk shemo. Ne vao po njerëz nën zemrë ashtu do si do do pengesa. Ti si çojin shumë mirë ama ki pengesa. E ki pengesa? Ku ta shih diunja? Diunja s'kanave ti shpala më në unë. Diunja është e madhe. Andaj këto Lëzaran në në kët në kët kurt. Vazhdon Allahu xelaluha në vazhdimin e ajetit çfarë thot. فصلى <تضلعو> الله تبارك وتعالى نجونه وذئب يوسف اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين فصلى <تضلعو> الله تبارك وتعالى عيته النام فناتفرت يوسف فرانا من يوسف او س فيلون مرا فيلون ما فيلون مرا او سم سران بو جون من توق ديكون لن ديكون لارج Edhe pasta ja mirë një fëtyrën babës juve Pro shkaj kanë këtë problemi më dhe zetë e Jusufit Baba ju ka, ju ka dhanë dashnijës Jusufit sa të na panë e dhe Pra ju gjune dikun më stashohë e ki Edhe më të ratomi piti edhe më baba jetë i joni Thotë Allahu të bare kjo të alebashdim Vëtë e bashdim, vë kunu mi mba edhi Dhe shikoni Alapa e bo krimin e kanë bo planin e funit Ka dhanë edhe masit asosni këtë pun Mas ve, kësaj vepre Atare bani njërzit mirë Bëni njërzi, njëzit të mjë Qëka ka dhe zërë në që këtë në që këtë në gjari E para, kanë thonë vranë e Jusufin Kjo dhe zërë është flaka Ma e ma dhe zili që kam rri Kanë thonë vranë Jusufin. e Jusufin Kër e kanë thonë këtë fjalë Si kër e kanë këshirë një një tjetërin E kanë këshirë Jusufin Gjuna, i, i ka ka pak rahmet E se në fund dhe zërë këto Janë dy mendime për këta vlezër Për kë Përsa e në veshë janë falë, i kanë të në kohën, dhe sa konë gjallë baba, i kanë të në o, o, oh, oh, bab, lutë Allah i të në falë, zotë, i shakën e në bona, zotë, të në kohën, kanë bë, të uve, dhe disa tjetër kanë të në, Allah i ka pastru komplet, i ka bë tjerë njerës, i janë bë, pengamber. Janë bë, pengamber, e lesbat. Që kanë dove zëtu? Kanë do njerë vrane, kjo kur mërin kulmi i ziliës. Pase kanë shku të ra, kan Pasaj u jet babajuve për Juve. Ktoza gjenim msim shumë të madh. Muslimanë beso, mund të më shko më një më e keqja. Po për nal, për dallallim nga kriminali edhe jo besimtar, icu më një ardje. Këshën për shembull në rast tjetër. E keni dëgju këtë historinë e Ibrahimit alay sallallahu selam, kur e kanë ngjujt në zjarr. Apo. Ata kanë dhonë zjarr vranë, edhe ata kanë dhonë zjarr vranë. Ka donash një djalë i ri e ka im Ibrahim, po thotë se këto putat nuk ban, më adhuroj. Po duhet veqjallahu xhel xelalu. Ka këtu, që dombe Malikto, e kanë juniori kan ka ka jo, të mbretit, e kanë bë kwa kompleta kështu me radhë. Çfarë ka ndodhur ze? Kanë vranë. Ma sa i kanë bën yove se vrasna. Do të më do të më shpraz te ai 11t madh, ka dhon shtinë në zarm. Qira, kur ti do më shtinë në zarm, di kan, ti si ti dhash vetë me vrah. Po do më pa atë skenën të u djik, pra mlefhi i Qafirit shkon pi, çimo. Kto ka, Qafiri alkanis pi vranë, derisa çitën zarm. Ma sa i kanë dhon, jo, jo, ka dhon, jo çon zarm ka thon një mujë kena më ndej zjalmin. Çi ku ti hiem rrena mos tjesë kur gja pitina. Pra te çafiri shkon vepa më e keqe, më e keqe, më e keqe. Ne muslimani shko. Ka thon vorane, mosanera, ka thon jabe le mos e vroj djuje dikon. Kësu vetë duhet të mu kon muslimani. Çkon me një anë ka e keqe. Çkon me një anë ka e liga. Por sa ne thot dikur thot ki frikalloh. Ki frikalloh. Dit uh, në dipë dipë dev imamit të madh të muslimanëve imam në Oman. Ibn Thabit, Ebu Hanifet, Rahimahullah Edhë njeri dhe veç e tha Tut jo Allah e to imam Papa o kur gja o u gja Tut jo Allah o A i ra sejtë Kër u këthipi sejtës i than Në zansat, ohojsh pëse bane Pëse bane sejtë Pëse tha a i tifrik Allah Tha Allah u gjeluala I ka qërtuar njerëzit në Kur'an Kër ju thua dhe bini sejtë Dhe bëni rëkuat asbojnë Dhe i ka qëtë me ndjem dhej Vajda kile dhe humur ka'u lajr ka'u Po do lau jua ku ju thon kafira. Beni ben rkupër Allahin, zbin. Tha nuk dashnë mo bopiatënve. Emir çka ka bë, kur gjau po m tha bjer bjer. Andaj muslimani shkoj vëzë. Nxitë donian nga e keqja, por çka bën? Po leje. Tamam. Anashëriu duhet me pas burimin e shnohsh, zemrën e shnohsh. Ka mundsimë të almejë më e keqja, por leje më të mirën let veproja. Shiko këta dhan njërat vërraje. Po se çun deri në fund. Mosani çka than. Jo hajt, hajmësh largojë. Largo dikun, vesh, a do kjo vrasëse vëllazë. Sa 10 vjeçarin më e lan me diçkë tirit, çka i bë? 10 vjeçarin më e lan, ti më e lan gjalin dikush, jo me diçkë tiritin, me diç, me diç citetit natën. A vdes çmendat njëri apo? Fëmijën kok, fëmi i vogël, mirë po shiko, tu shko te bosht, tu shko te bosht, se çellimi këtu e ka te baba. Andaj thonë, "Kjo msci më i madh për musliman, që nëse të shkon menja për gjuna, nëse të shkon menja për krim, shko te posht. Mos shko te terma, sepse te terma shkon shejtani." te bosh kanë muslimane. Kjo është ajo që kam përmendur të dënat në këtë në kontekst. Pasazhet që kanë dhënë kanë thënë letjuje se baba për juve. Wa yakhlu lakum wajhu abikum. Edhe mos ani baba më mirë të veç me juve. S'ka më Yusuf, edhe ju kishit veç juve. Fatim li xauzi, rahimehullah. Çdo sherraxi, çka e bën ni sherr, Allah ja kthen sherr. Atina, edhe të kundërtën çka dash me ik, i shtojë doza. Ça çka çka po thotë? Dhe ziti Jusufi ka ndonë, hajde gjuhën e dikun hupëne, edhe mo të ju jese baba juvi. Ajmo, veç juve ju këshishtë, s'ka mu Jusuf? Ibni Gjozi thotë, si të sëli kriminellë që ka e ja banë një krim, qëllimi që ja ka e ka nuk cak, Allah i nuk ja realizon, pjasaj shka ka ik, Allah i ja banë. Të shka thamë, të nadoj e baba, pengesa Jusufi, mirë, hajde. Qish me nadojsh baba, hekja Jusufin, s'ka qarë fa nadojsh nejeve? Thotë Ibni Gjozi në dojhë dhe k Ndodhi e gunder ta Pis se ka hupi Jusufi Ndëjë mendime Njëni mendime ka ndonë sa abët Mas 14 djetër kër janë pa Tjetëri mendime është mas 15 djetër dhe janë pa 15 djetër 15 djetër tukaj që akupi për Jusufin 15 djetër Tanë konë, deri sa i kanë dhanë a, Allah pe përmenjë Jusufina Që 15 djetër po pra, Allah u gjashfar i bani këta Këta dhanë heke Jusufin Baban Adoneve E kunder ta ndodhi për asaj ditë që i kan thon Sa mu Yusufi, derisa e ka pa përzditë. Ai në shpit vetë dash ka thon Yusufi, Yusufi, gjalli jam li Sufit, gjalli jam Yusufit. I ka arruq toket komplet, pse? Sepse ti çka dosh më po. Ti ke dosh më thon, ky, ta, vet hiqe këy në të mesunë. Ku ndërta kan do? Ata vazhdimisht babalet Yusufi, Yusufikumat Yusufikum plusi ka hub. Shajuk ashtu dhimbta, se kur e ka pasur përpara, ai s'ka kahet për ta, se çka e kam? Tash se kam, a mund të para mënuar për shembull, ti e do t'i alin tan shum, apo? Joan e këtu në shkollë. Ti shkon pak menja, o mir, aso mir, apo, e ki pak. Me të lanu di kush më thon, gjaliot se si dina ku a. Çka bën ti? Po me pun, me keçka. E ki kiti le pse? Ku janë djali? Djoli go. E çon pesh në dunja. Ose edhe është normale. Shigov vezër, Allahu që ka këtë kurthim mbrapsht. Ka dhënë apo doni Jakubin me u dash juve po? Smuni kështu. Nuk shon kështu. Tash ki Alama shum, Ala, shum din, vezer, saj, ka më dhajë Sufin. Alama shum ka më dhajë Sufin. A i din vezër sa e ka dhënë Sufin? Sinti kanë çoru. Sinti kanë çoru. Oyusuf, Oyusuf, Oy dialiamusuf, dialiamusuf, Sinti di kanë shkuar. Andaj kanton detar se si ka përmend këtë Imam i Imamit Sunijet të madh Imam Baghawiu, ka thënë dhe kjo argumenton verbëria Jakubit alayhisallatu selam se njeriu nga murzia smuhut. Dhe sot e kam pohuar edhe shkenca edhe mjekësia se shumë rismundje vijnë nga shtypja e nëfsit, shtypja e psikikës, shtypja e mendjes, depresioni që na quhet. Kan ce dhe zerban Bombre, për shtypjes të madhe. Njëri ka bard, bard, bard, bard, bar, madh, çast mosunë duron trupi, fillon i çrregullohet dhe bëhet cancer. Cancer di çka? Çrregullimi i organit, e han organi vetveten. Atë do sa kemi nevojë me përhapte njerëzit bamirsinë. Fjalën e mirë, sikur tha pejgamberi jonë Ali sallallahu alajhi wasalam, sa shumë thon pëlqejt, fali. Fali çelë mundon mendimin e mirë. I thas sa ajo jep sa për ska ky personin mendimin e mirë, tha fjalën e mirë. A gni bavazë fjala e çon në njërin pi pishralti. Pi Edhe fjala erxon. Fjala e erxon. Andaj do ta shefsh në ngjallën e Jusufit gjithmonë Allahu u jelona i shpall. Çkuq që do vi më andaj kur ta gjojm bunan Allah i ja çon i, i frymzim. Fat letun bi annahum bi amrihim hadha. O Jusuf mosmurzit, ti kimi u ka dhjukti no ka me ar punat ti kimë dal bi këtu. Do të shoq shumë anancë çë njeriu të mos manovron me kaderat Allahut te bare keu nga se i ndod e e kundërta. Në çeta do të çka ka me këto, shikojë ti. Kan thon masita xuni bahu njerzit mirë. E kanë lënë artobën, e kanë bëu tobën, më sa ne kanë e bënë agjunoj. O agjunoi vëzë, e toboya me agjunoj. Çfarë raporti ka? Cila vot për para? Apo toboya në ar më sa ne agjunoj, agjunoj më sa ne toboya. Jo, në ar ban agjunoj më sa ne ban tobën. Pikati e bënë tobën para se më bëj agjunoj. Apo. Ktu kanë ardhi komente vëzë. Komenti i parë është se ë toboya para gjunoit është manover, është hile. Sigur që blabën, do të thotë. E marrën në kredit më tani e diunë, a e di ti? Ku e di? Më tani ojojun bodal vallaj. Vallajun bodal. Son bul me dal. Kto pini kredit, në kredit tjetër më kështi. Pini kredit tjetër më kan çeit, vetë puzhelën korridore treja. Po ba, me Allahun s'u lufton Allah. Unë së lëftan, me Allahun s'u lufton. Son ieri burshim më ka thon, "Unë veç në zinë e baj." Po s'a zgjat ku më nxhube kët fëmijë më emit dikun. Ç'është ndo? Ç'është ka ndo në histori sa? Er. Të Allahu jesahet ku e bën kuran zinajën e bën vrasin. Pse? Se njëri s'do kopel të shtëpia. A mund të më thonë njëri që e dha ç'ket fmijan, ku e mor? Ti shkigorja morë? Po ç'a jë di këun? Ku ç'a jë di këun? Andaj nuk ban me bot topun para gjunojt. Gjunojin e ban niar, ti mos e ban. Po kur ta bash pa dëshirën ta ne, mos ani topun. Kto ç'a kan thon? A di ç'a kan thon? Vranë junior, gjunë di ha. Mos ani shkonin te baba, po ndonjë ja, ja u fol allahu. A ma ka ndollë zele kundërta. Ka ndollë kundër me se Allahu m'funëu ja ka fal kta e kanë moshën, ka moshën e madh, ka moshën e madhe. Andaj është shumë për një të shkëjë undoll. Thotë diunë, hahet thotë se kur kimu falë Allah, dergis me atë ka 60 vjet. Ka do Dorene. Kush tha mora që keni mrihë 60 vjet? Kush tha që keni mrihë 60 vjet? Nisja falumin e mia, nisja permisorumin e mia, nisja kthaut Allahu jera me njëherë. Kur kush nuk e di vëzën, nesër ka meri ta Amazonin. A e di dikush më thon? Unë e muaj me çudor, nesër unë jam 100% çutu. Ngraja do na kurçish. Pse? cë ditët e ditë që te Gajbi Allahit kujtos ditë. Ë na plot për di... a e lexon veçan fort po Facebook për ditën e Inna lillahi wa inna ilaihi rajiu me ditën e parë të Ramazan. Ai si ka menuar se e prat. Am Allahu jega bënë po ja, për ti. A thonë se fendomit Allahu gjatë dhe mos mos vajm kurtha me topën. Unë hinia në Xuna e vajmën në Karmat apo unë vëdhën i hard mos tani shkoi bona buri mirë. Unë vajnë e e plaskit i plaskit i njerëz bashani thonë ah valla ju çka valla Së munë është i me thonë sadaka me pare të vjetëta Ka thonë Alej Salat dhe Selam Allah është i mirë Vestë i mirë në pranën Së munë është i me thonë A i pe qëllë një shpi publike Edhe, më në bolë buri mirë jam I mardë do pare A ju duhet juve në gjami? Së na duhet dhe Nuk në duhet Së ju duhet musliman Pare të pista Pare të liga Duhet pare e pastër Duhet sadaka e pastër Pse? Zotis i do të liga Wallaj nuk i do të liga Allah, nuk pagant u kanë, mushrik tu kanë, i dhujtar tu kanë, kur e kanë rindërtu që a vën çka kanë dhën, kanë dhën mos stini para kamate këtu, se po na bëdni rufë e pezotit. Atë e gjën subhanallahu muslimane. Faltu ne e drejti spiën me kamatë dhe bën orahat. Ti kimë drejti spiën me kamatë dhe kimu bë orahat? Ne kan kimu bë oraht. Ti a mundesh me para nduve dor ti, për shembull a dish si bëj kjo? Unë i vroj, kujit, i ja u marr spijat edhe haj dit jam te me këtu. Ku mor ashtu? Ti kemi atu për mi ato xhenazë që i ke vrar, apo janë ndërhatata? Jo. Po me Allah un jam kur të hiqsh luftë. Çfarë ban? Çish ja ban? Sikuj si çka ban? Andatazë duhet me me ditë njeriu se zvan me ban manovra me me të oben. Dhe e dytë apo koment te cila dha Zot është se këto për mirësi, të paksha e kanë pas një fitil i vogël që kanë me në zemër, çfarë kanë thonë? Kanë qenë na kenë me bë kwa këçar, po duhet mund pendu patjetër. Ahozë muslimani edhe koleban Xhunajin sunë shifon deri në fund. Kjo ka thonë Ibn Qayyim al-Juzeyy. E ban njeri gjunaje me dhe të dozë zot i malë marre Marre i shala së mdellë kë marre A nëzër kjo du të me egzistu të muslimani Kjo du të me egzistu e të muslimani Që du të me egzistu e të muslimani Që du të me përmenjë shumë për ligeratave Që zban gjunacarit mi a zonë krigjen Deri sa e poshtërson Po mi thonë gjithmonë gjdo gjunacarit Dhe merë këta regullë Si cëli gjunacarit shkaj shqipni Si cëli i pi uve kini dostat që nështë as Mi më shithui, a, ti ç'i thim thon, më më shihoi, "Ah, po ti, marr marr." Jo, ç'i thon. "Vall, kërbesen kibetin e fitil të mirë, raje. Unë po besoj se ti e keni dritë vogël, pjesa e dritë mëna më ba në dritë të madhe." "Kështu pse?" "Po ai ashtu i zhytë vall, ç'i thuash më bëjmë më shumë." "Vajë kanë blu gjunat. Ti nuk më shme nxerrti ç'ish." "Pse më ja zon krijen? Andaj shikosh a kanë këta. Ta bani çka bani, më fun pendohuni." "Më fun pë, pendoh. Kjo është ajo që kam vënë ditën atë në këtë në këtë kontekst." "Dozë vajzon dhe Allah u jallë tregon." Çka thot? Na jetën 10, that Allahu te bareke ve teala. Qal qa'ilun minhum la taqtulu Yusufa. Tha njëri prej tyre, njëri prej vëllezërve, kanë thënë dietarë kjo më i miri për tynë. Çkjo më i miri për tynë? Tha njëri prej vëllezërve, mos e vran Yusufin. Tha walquhu fi khiabati al-jub. Po djunë në thellsinë e bunarit. Çe banëm ti se gjallë, vendi dikush e marr. Çka ka thënë? Ka thënë yaltaqitu ba'du as-sayara. Vjen dënë karavanë për ujë, se balesina dje kur janë kanë, ka pasur shumë bunore. Ka pasur shumë bunore dhe karavana kur janë dal në rrugës, uji i përpara sukon si të na. O bajt me vorba, me me kazanë kështu me radhë, andaj janë dal, ka morur ujë dhe ka ka vazhdu rrugën. Jo ndar ka dalë nalë dënë karavanë, tu moruaj për dë Yusufin. Banam në tiesë gjallë. Ka thënë in kuntum fa'ilin. Ka dall mos je ke i vendosur me vë diçka. Bana mos e vranë. As mosë largoni larg, lëni dëni bunar ku çarkullon dëni dëni karavan. Edhe e merr, edhe do të vonë jetë gjallë. Fadollahu te bareke ve teala vazhdon të thotë. Qalu ya ebana, malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lana sihun. Edhe tash kriza tjetër, çish më amar babës Yusufit. Çish më amoshash, aj na jap, aja plus Yusufi para pra kisha ka gallzuu ëndrrën. Ja ka gallzuu ëndrrën. Kanthan sal Ardhën të baba dhe i thënë, o, baba, jonë. Shkëve zërë, i kanë, Jusufi që ka i thë, babës vetë, ja e beti, ja e beti, e me përgdejnën më të male. Këto më mundur dhe është me thënë, o, baba, jonë. Andave zërë, gjithë mënë krimineli, sëllumë qari, gjuna qari, kërë e ka një qëllimë caka tje, dërsa më të mëninje, a e ki poqish, lakë më oëtet përgdejle janisë, a voë. Ti thua valla Kimelaç, e keni paush ku shkon te banka. Zotnia jani mir, urdhnoni çe klimo keqi. Olo ne çecconi, marrani veten apo? Kur thujti s'po mujbe me pagujt, ha do diast, para do se dva sna. Dva sna me me me barne e gjuno, çati ke hi apo? Shikoj zotnia ar ta boin, ti ta boin mir. Kur të vjen me pagujt, kur të vjen me dal bicikletet, ku je me ti? Ta morin me shtëpi. S'kan ato, ato masaj, pasaj gjuno. Shikosh ato Në kanarëve zë parameno, me morë Jusufin me gjujtë, mbunarë, o bo bo jojë, ishe i ka dhërë, ma leke, la te men nala Jusuf, pëse ma në spëna japë Jusufin, pëse spëna beson neve për Jusufin, për vlavin, për vlavin, për vlavin ton, ka dhërë në njerëz i besnik, në në në gjemë të tu, në, në nuk bëna shërë, dhe i ka dhërë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Me transparentës Pasetë thëtë Allahu të bare kjo e tjara Në gjuhën e tëre Ate i kanë thonë Erësilhu me Allah O bo bo janë Lejë marën e kluje me neve Shlona pak neve Lejë luje Benë në nesër Kluje me neve Jerta Wa jelab Lirot Komodot Shepat Delpat Të kitë du Bala ma të mirë se që do s'ka Me tha Eki pa dikush kërët Bëma pak të mirë të të të shëtijë Dhu merë Dha oh, hek ma pak Abo Ama ta shë -ja, Ka than, vë inna lehu le hafëdhun. Dhe ka than, dhe na erujna. Na e na dhe bësnik, po bë edhe erujna. Qe ju ka than, ka than Jakubi. Kale, inni le jahëzununi. Ka than, hun e shumë mërzit në për Jusufin. Unë shumë mërzit në për Jusufin, en të dhebu bihi, vë e khafu, en jëkullahu dheb. Ka than, hun e mërzit në shumë për Jusufin, dhe tutna. Dhe tutna, që kër e mirë një ju, jo, ka mund tjeha ujku që të sun ka sena ka majt kjo ka qen ka kaderi Allahu jeluala ande kan thana rabot kur të vjen e kaderi apo idha al qadar amiya al basar kur vjen e kaderi mshel tsinin ai sudash me a than që kët laf po kaderit ik ka du, e ke po ka ndjer di thu ej un e sudash me bosht kët pun po zoti pas ka shudit me balla a ke ne po kur po ndej asha me vetura a ke ne po pse ne kur delsi ashtu çeve ku pas ke pas udh Po çeba unë në Vallandë u dash me m'ngallu, tashmë u shkoj ajo. E ç'i ston kadërve zot. Dënjar vjen thu minut sunezuna, minut sunezuna, jamë po. Për pak t'ia kish mi dhënë hapin me harrit, kishte pshtu njëri. Po çes, kam rritë doktorit, shkoj. Kjo kadërve zot. Shiko i Jakubi ka thonë, "O oh, unë shumë m'rzit në apërkat." Pastaj çe ka thonë, ka thonë tut nëse Auki. Vëzi te di ka thonë, "U kry, n'e pas me argumentin ç'kam i thonë, e Auki." Kan thon dietart u ka, "Bro, siguro ka habit Jakubi." E ja u ka kalzu argumentin. Apo ja u ka kalzu argumentin. Ato, a do m'vush ai kan thon? E ka e ka han ruki. Jo ka kalzu argumentin. A a do shmë ngjafte me thon? Ose ja apo s'më s'ja. Mi po këto vëzëre kadeli, se Allah u jeta e ka bëu, e ka bëu kadë. Çto yakso vëzër e ka ditë se hame a me kurf. Andaj hipo kanë një arti e ditu, çiki sumret zemra dha. Apo, për shemund, ke bën njerëz kurbojn biznese këtu me radha apo shkombëjnë, këmbëjnë. U sëribe, së jam i qëtë të kinjeri A ma më thonë, ku e ribe Në trullavi, të që, mi murë parët E që kjo në kaderët Dve në kaderët dhe, të mërë me veti Të farë kanë thanë, thotë Allahu Gjelluara I ka thanë, o entum anhu gafilun Tut na, dhe shiko, ja ka përshku Qish, qish, ata kanë mi ka zhuk tina Ka thanë, ju të punu atje Habit një mas punës E maha djali në ujku O këto kanë thanë, super, o shushtu Na u habitëm të bun ka hangër ujku, ku e të di ku shkojna? Thëtë Allah u gjëva vazhdim, kalu, ata than, le in eke le hudhib, ka than, që i shobab, me hangër ujku, jakë Jusufim, wa nëhë në rësbe, na tukon, na tukon, kjo grupë dhëzhveta, na, që i shna për të ajt, të na në nëshmune eba, ka than, inna idhe le khasirun, wallahi shumë dështumja në na, i shkoj dhe se kjo është në lej, malkimi shë Në uhumë shme, mos kofë shme, nëse ha Jusufin Yusufi, ujku të konë na. Ama, këjtë është me plan, këjtë është me plan. Vajzënë Allahu u gjelluar edhe thot, Falemma dhehebu bihi, jamurën. E kështë u bëzër janë, yani, gjithë monë qaderi, qaderi bizotron. Jamurën, Jusufin. Falemma dhehebu bihi. Shko bëzër këtu, endërpretë Allahu u gjelluar sikurën nuk e di çka ndodhi thon nuk ka qtu don ka do interven thon do frekuencat humbura e drejta e morun fa lem ma dhebu etas ti thu a shkon menja e çyshja olla yakubi as provoj pak ma shum jo don e ka mujt kaderi fa lem ma dhebu bi wa ajma an yajaluhu fi ghayabetil jub e morun yusufin edhe shikova se e kan bollin plan mfun kan thon Ajo na dakord ke me jujt ajo. Qi mos na dalet donjani mos e me thona o baba e baba e e kena jujt. Shikoj vetë gjithmon kriminal çështoj. Pa ka dikush qitu be juve që kallzon ajo. E vrasna, e mbijisna, ashtu këto ajë dine keni pa këto ose dokumentarë sepse nuk ka bënëve tashmë kjo kjo edhe veni si si dokumentarë si filma. Allah na ruaj te xhetve ya ja rabbul alamin. Andaj shikoj kriminal si si si, si veprojn. A jo? zër, ka dikush qitu tradhthan ajo? Çka Allah vëzë ni fiole ka kallzu? Të ka ka dhu që ishtë me në në truni kriminellit E gjma'u A jena ketë bashkë për me gjujt a jo Se njani me pasani jo Unës jam dakort me gjujt Së mëjna me gjujt, pse? Se i ka të zonë babës A tos ka ndash baba me mërvesh Se hun prishë këtë loja E gjma'u O banën ketë bashkë O banën tokë Këtë bashkë me i gjmanë të në Gjunën thëlsin E bunarit fadala ujewal jall wal au hayna ilehi latun bi annahum bi amrihim hadha nei kallzum yusufit me frymzim se to alla se ka zgjmit shpallja kjo kon fillimi i shpalles i tham yusufit o yusuf ra allah ujewal ka shpall ka me ard dita kimi ju kallzu ti kto lajme wa hum la yashurun dhatas do ta dim ku ju thoje yusufi mavona se kulvina ku ju thoje yusufi alayhi salatu wasalam Ma falëtum bi Yusuf. Ai mrayti ato spedinjja ju a, a Yusufi. Yusufi bëra mosim rrata ta spedinjja mrayti. O da bënim vetë simrajoçi ju a Yusufi. Un vogë thotë ju a Yusufi. E keni paz një vëllaj Yusuf, çka ka ndodhur me ta? A mundi para me udezë mas tallë diave. Adaj ta Allahu u jallaz as ne sa nuk ik. Lukmani ka thonë djalit vet o djaljen. Wa inta kun habbatun min khardalin. Ne se ti je sti ni kokor, shkam xinatën i jati beha Allah, Allah Wallahi, i ta nxerr. Vallahi s'ka dikush ivon kurta Allahu te bareke ve te ala ve te Allah Wallahi, dhe djetar, i ja nxerr. Vallahi ka për njerëz që të kallojnë xhallar dhe dietar, që për shembum mirën me me rukje, me frymën e njerëzve se Allah i shëroft të gjithë muslimanëve për për yjejnë ve sierave, rukjeve e kështu me radhë. Ka xhallar që kallojnë nxerr, kanë gjetë për shembum se hire, mit diskretinave, mit disdhetit. Ka shku njerëz me me anije, Allah e ka nxerr jashtë. Para nuk ka shku se i vazi ka gjuajtaj. Ka kalu, ka lu njerëz ganoshkave që nuk e dinan. Tyre dikan hoxha, oh go sehiro, ç'montoje. Kur Allahu don me çnosh ti se di kat vend, kur Allahu don me çfut ti se di kan vend, ama ti veç ti sa nduhesh me siguruar. Jo. Jo. Oh, a është Allahu me ti ajo? A është Allahu me ti ajo? Nëse Allahu është me ti, shikoj këto gjithë kët kurrë do kan bë. Allahu jash pami thot, "O Yusuf, mos u mërzit. Kamë ardha dita tek miu than, ko Yusufi. Ati e gjall." Ko Yusufi. Pastaj thot Allahu te bare ke u atala, "Waja'u aba hum isha'an yabkun." Dhe kan arën pasaj te baba Natën të kajt Kalu, than, o baba jon Inna dhe hebna në stëbiku E të rakna Jusuf O baba jon, nashku Mi kripun të tona Edhe gjatë ngutijes E lam Jusufin Inde me të ajna, të tesha të tona Të karavoni jon, të të shatori jon Thë eke lehu dhib Edhe hangër ujku Qashtu që shkëta Jakubi Qashtu këta i than baba zedh Wa ma anta bi mu'min lana. Dash i qonë ndaj kriminale zakone është to flat. Allahu na lut. Megjithëse vëza këtu e kemi parashikur kur themi kriminal dëgjuna çare kemi për qëllim vetë këtë periudhën para pendimit të këtyre, jo pas pas pendimit. Hasha wa kulla. Rad alaw jilola ta dhan e hangër uji ku edhe ka dhan edina se ti s'na beson. E ki vott zakone është rra saq sha thon, shitot kamë të galdzuni më haba të s'na beson. Ka do të vë galdzeni atë. Ama ti çashën atë ak i jeci ti smunësh me bajt, ti ti shashë ditë që i thua që isum beson vallallaj. Un çashën atë ak jam, ama pse s'kam të besu se ti e di se kjo s'është për të besuar. Njeri normal do të thash kë flet. E ka thënë lajmë thato vallallaj, s'i duhet të si beson, at nuk më intereson bile. Kjo, e vërtejt, kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Ama ata çka kanë presion se kjo nuk ka, çka thotë, e diç ti stamarmenja. E diç ti duku që është shumë e çuditshme. Po normal do të më xukut rrejna duke çuditshme. Tash i thon, i thon na ti s'kimë na besuar neve. S'kimë na besuar neve ka thanu wala kunna sadikin alamat kazu dirit sabason veze kjo es ngjarja e e komplotit ne vet na ka mbet disa problemime kët gëngjar do ti do ti bëjmë me me, me një lloj specifie pastaj do të kalojmë me lenallahu te barekute ala ngjarjen e e radhas këtë dozhet çdo shkaj ka futt dvesi te yusufit me vrah si propozim me gjujn tokën e largët apo me e fund bunar zilia zilia zilia dhe zelosht gjunoai i cili ka thamë për nga më beri jo, sallallahu aleyhi sallem, do të smuheni edhe jo, me gjunaajnë e popujve të kaluar, cilina, që le është ta gjunaja rësullallah, që kitë botë a ka në smuhë ma gjuna, ta me zili, e qujti përmësam brisk, thik, i prajt punët e mira, i prajt punët e që i kebotit mira, ta përmësam nuk për thamë që ja urrun flokt, ja urrun veprat, zili aleyhissel, e mërën i nati Jusufin aleyhisselatës e mori ninati, por çka e mori ninati vet se be dobava më sho. Çka ka vaj Yusufi? Çka ka vaj Yusufi? Andaj, vezër, keç çkjo, ngjarë çka na do ta do të vazhdojna. Ke çka ka ndodhur me Yusufin, çka ju e dini për Yusufin Allahu subhanahu wa taala? Ke xilia ka bó? Ke xilia ka bó? Ndërsa xilia odhëzë. Çka është xilia? Xilia është dëshira e flakt, e xiliçarit me jamor Allahu ni begatiçë e ka dhënë. Diguina. Çka është xilia? Ana shigok ti vëzë. Shikoj çka kët, munë kanë pas. Kët gjet gjet gazap, çka kët zahmet. Pse? Pëdova baba mashum Yusufin, Nainat më thoi, pse kë e kështu më radh? A kë është? Gabimova vëzë. Allah e beqaton kando. Edhe në fund çai kanë dhon. Në fund çai kanë dhon. Shikoj vëzë, sa ato më dhon, fillim e kanë dhon në fund. A dish e kanë dhon në fund? Laqad aatharakallahu aleyna. O Yusuf. Allah i pas ka dhënë timet beqatu më shumë se ne. Allah, përse se këtë thamë e së ta për fillim Gjëtë këtë të lovijet, cohreve e vane Përse se të thamë e për fillim Allahu pas ka dash me të begatuhet ti për mineve A dash e kanë provu e kanë provu në fun Ti të pas ka begatuhet Allahu të bare ke vëtara Ma shumë A në shikohet lezër, uh, ka ndodhë zilija Zilija lezërin bërë lezërit Ademja lezërat e selam Sigur Jakubja lezërat e selam Ka pas e vladet Dje vlad Njani për tërja ka tras me dimë të israelitave megjithse doon ne as nuk i besojm as nuk i uh, uh, mohoj se Jakubi uh, Ademi i ka pas dy ditë. Edhe fillimi i njerëzimit çish ka nis o dashu më martuë me fat. O dashu më martuë me të parat të grave që kanë lind. Edhe dy ditë ë uh, kanë bë short edhe kurban. Ku i diet se kjo e mërta ç'kita. Ku i diet se kjo e mërta ç'kita. Ademi ja u ka dhënë. Çka ndodh do? Që kanë do dhe dhe Ajo çka supozohet se e ka emrin Kabili, çka na e njohim për vrasësin. Ai vrasi po, a e ka emrin Kabili nuk e di. Po e supozojmë Kabili e ka dashur Çatçikën, çka i Edhe, ka robë Abilit. Dhe ka të bau shortin, ka bau qurbanin, ju ka pranuar Abilit. Ka thënë nuk ka më të vrasë ti. O dhe shikon njëri, thash, kush e caktoi, kush e caktoi me marrë mu çka? Ai Nalt. Ama ti s'u pidhua ti Nalt, po më dhu mue. Kta mend se më skuqte baba më thon, o babë, Ço punojot pse do të shukin më shok? Këtë Jusufin e kanë marrë në çaf. Andon e Ziliçari e merr në çaf, çka s'ka kurfarvoj. Ziliçari e merr në çaf kurfar kurfar. Shum, shumë shaka ka fal për shembull, joni joni i bukur e marrin Zili. Çka ka fal oj Allah. Si ka i ka kallzu Ibnu Hajr es-Qalani, ka qenë në kornë e tabi tabiinëve, nigruje e ka pas e ka pas shumë bukurinë mëdhe. Ai ka njoft në mahall e shumtuara. Ai qon shumë i bukur e kanë janë lanë e, lan e shumëtuara. A di pse e kanë lanë e shumëtuara vëllazë? Fath Ibn Hajar an asqalani, ku lokonë në një mjeslis grave, këtë gratë janë dukshëmtuar. Pi bukurisë asajna. Edhe ja kanë lanë emrin el-Jarbah. Ka thonë kjo si të vënë, këtash na modog mbi becharat. O mas ka, faja, jo? ka faja, Zoti faj ajo? Ç'është ka fal Zoti xhelalul. Sa ka fal Yusufit, ti miru me, miru me begatinë që Zoti o oh, li piaatina. Apo andaj s'ka pas faji Abinit që ti e ke vrar. Sa kanë vaj shumë pri, ç'ka me se kjo ndodhte njerëz të shoku. Çka ka fajë morale dikush për shemb, Akgripa nza, zakonisht në klasë u ndot. Njëri për shemb, mai shum. Ipin qak. Mëre, i suksesshëm. Ato keti i pin çaf. Çka ka fajë morale ti thuaj Allah, çka s'e ka gëdon këtij mene, po më dha mua. Ti çojën lart atje. Se këtu po shka faj. Andazër, foto është në albasio. Shkolojë, hazan albasio ka taku sahabe. Foto është në albasio. S'kum pau doni njerëzi. Në syretin e zullumqarit, syretin e dëbami zullum, ajo është zullumçar. Zekon e vëzera këripa, zullumë qarë që ishtë dukën Zullumë qari, dukë o zullumë qari O është një njëri, ajo zullumë qari madhë Ama kur ta shqipështi, fushak i jollo, ka në zahmet dhishka Zili qari, vëzera, se hera, sa mirë puna dhishka Nuk ka mirë puna dhishka Ti dven me më shiru këta, a këja zullumë qari Këja ka mori nati atë tjetërin Ti e shepër shemën, zarmën e madhë shekë A me nga du të me e gjujt Megatiti do n Zoti. Ti l'e Allahu te bareke o taala. Musumar ma, ma atandai. Keta çka e boni këta? Çfarë boni? E boni Izili Allahu Zot. Ne vetë ato na shkatruoz Izilia. Allahu na fal jarab belale amin. Ne një udud me lutë Allahu no Zot pasroma këtë xhok spizilie. Zot s'ka trup që s'ka Izili. Shkatërrm që s'ka Izili. Vallahi çevo. Çnë pinje me neve për shembull, çfarë do standardi niveli që e ka ekonomik, kur ça diçka mandal ça thot, thot që tu diçka të fiti. Flima, po ç'kjo azili jodezë. A kipo, zemra, imshon, frima, ah, po ki pa zemra i mshon mushkëninve, Flima, çka tu ndodh? Ah, sigurore taksha po sta. Ç'kjo m'zim? Po ti shumë lthes se ki. Drejtoi ka Zoti, ja, Rabb, nëse duot. A më ka mundësishë të keqja për ti. Se Qarunin kur e lakmun, edhe ja çeli Allah i tokën edhe hinin tok. Apo ato thon alhamdulillah që s'na pas na dhan neve. Alhamdulillah që s'na pas na dhan neve. Ato që këta njerëz u habitën, xilia i mul për bara dhe e banën e banën krimin. Mësimet janë rreth çnjerëme. Është se Fjalë Allahu te bareke ve tere çata i kanë thënë Babo azvat ma la ta'menna. Pseu babo json spona jav ne Jesufin? Sa pseu s'pona besonte ne Jesufin? Këç filloi ze çka ndodhi gatart? Kan than kjo argumenton ze se ata ja jo, jo, jo. kanë nip disa herë. O babo na Jesufin ajo, be ma Jesufin jo, be ma Jesufin jo. Atë kan than, çfarë kan than? Kan than ë pse s'pona besonte ne. Se s'ko s'ko ma anami than pse s'pona beson me të parën herë. Shqambo për ditë, Berë Yusufin, Ama Yusufin, Ama Yusufin, s'e si u gabon. Edhe nuk funi gabon, po pse vetëm Vincentin e? Na, asnjëna, na, kujdestar, asnjëna besnik, asnjëna njerëzit mirë. E kështu më radh. Këto vetë çka argumenton? Argumenton vetë për një uh, dukuri e cila është, e cila quhet në, si po, në, në gjuna dietarë, këngulja në gjuna. Apo ti kur peshas i babas po të ja, çfarë po këngul? Pse këto kur e kanë babu, s'po domën e thondane. Këto vetë kanë këngul ta bën sherrin. Anëto gjuna çorë pa këngul në gjuna, Allah sikur i tur. Adhe që të smetohet nga Amr ibn Khattabi Se ja prunë një hajdut Edhe i tha o pri si muslimanve Ma falë se e para herë Udash të me egzekutuhe Ligjin e Allahu Gjellu Ala Ta ma falë se e para herë Ta ja vallaj Jo pasha zote ta Allaj amaj më shesë me të korit me të parën herë Po tha katë zë drejtë së në herë këvid Ta ishtë takë në më të herë Vallaj që shtuat të këtë njerëzi Vallaj allaj se korit njerë me një herë Aysa njerëz e lezër përsh Shimu, jam së provu me video t'liga Me filmat' liga A ka tobe, a ka asi, a ka kësi Ka tobe dhe se Ka tobe Ama vesh një senë ruju vijes Mos e te pro Se kur ta te projsh, Allah e gris perdën Kur ti te te projnë, Allah e gris perdën Se ti e ke te projnë, Allah e gris perdën Se ti e ke te projnë, Allah e gris perdën 1 dit, 2 dit, 3 dit, 4 dit, 10 dit, dit Ka një zaloj, 10 vjet Mësane Dul videoja, po ka me dal Po ka me dalë, si se ka në para herë Akonjë më arandai pendohuni te Allahu Gjallata. Ti ti ti ul mi kokat ona para par Allahut te bareke odan. Pse? Se suni pështojna Zotin. Wallahi suni pështojna Allahu Gjallala. Ande dha Allahu te bareke odan sura Qaf. Wa naqbu fi al-biladi. Njerzit kan me lip, kan lip streha, di kobe dikon me ik për Zotin. A po shpe ik? Haj shko dikon thon e ishin i vënë çajës pufdis kurgush. Kuamora i vëmë bëqësh mi ku ketë aty. O shka. Na kena me dej ketë Allah na fal të gjithë ya rabbel alamin. Anaj shit gjalë ze këto.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 dëm loja të tërëve që mos mos më të mos më zbulu Allahu subhanahu wa taala. Ne do të thëjë që ai shka argumenton se ata komgulnin, komgulnin, komgulnin dhe ndodhi e keqja. Çikoçi u ndodhi e keqja. Vallahi nuk ndodh që njeriu më ungatçmua e më ukorit edhe më i dalni e zez. Allahu na rrug të gjithë ya ja rabbel alamin. Pse po, ai shumë e ka e ka e ka forkunit e keqë. Shumë tek e li pa të keqja dhe mbul ka dal. Ataj mundohen më imbulu gjërë atësi me mos këmgullje me mos këmgullje e 4 të vezër që argumentojnë në nketë këta cilja këmë vezër është se shikonë vezër fitili edhe fija e problemi cilja këmë thamë filim para gjikimi babas në do në ena matë fort në punojnë në jusufi së kërkushi kjo i vogël dhe dje qarë pëse me dasht ekstumeral. e kështu më nalë dhe që ka më vezër ki që kjo e zhe i kësht Parajgimi dhe shtimi e bën njërin shumë gjunoar. Parajgimi e shtimi e bën njërin shumë gjunoar. Për shembull, sa gjunoa, dietar kanë kanë bërë një vlojë shumë gjunoa që i kashtimi baje parajgimi vëzëti e Jusufit. Njëra prej 80 që e kanë baur gjunoa, cila është, është se e kanë mërzit babun shumë. Është me parajgim. Shikojë zot, e kanë shty babun e vet me kajt, e me kajt, e me kajt. 80 jet me kajt em i overbusit për çfarë? Dhe peshohen për ditë e kanë vao. Derisa i kanë dhanë, "Alave me chat Yusufa, baballabops." U krijoi, "Ej Yusuf, jamurse ma nëpër zot, se neve na dukur sa për shkak se ngjalën aty do. Ti për shembull me të hubni njëri, zoti na lutet, edhe çdo që ka të humbur Allahu ja ktheft. Ëh, uh, para më ti për shembull me të hub pe vladit, me të hub, për shembull me të hub gruaja. Alib me të baba. O, marzia e madhe. Emir, zot, një herë për shembull mas 40 ditëve, ti normal ajo ajo Ajo mërzia ti çutot drejt, ti na shtakej spizorit, apo çu do e ki mërzia? Edhe dikush më thon tha po. O da po baba, ka, ka përcik 40 veta komedit ku hash po. E kështu i thonin ata, "Ball mua me Yusufin." "A më shiko po kjo juna. A shiko më dawn me mërzitni pejgamber? A disa njerëz po, e vërzë ndaj mërzitit me parajgime? Po pa kurfarfaj." "Pse? A pun ku menu? Po ti shik menu po sa çashto. Ti kimenu po nuk ka çashto. Ti të ka shkumendja po nuk osht ashtu. Andaj njëra për jona që kanë pa vëzer, e kanë thë i babën me mërzit." penga me recosim murzit parajgimi vezë ajë na sa i murzit na përshem mund njerëzit familjarët e ton, gratat tona, vlatët tona pse me parajgime me parajgime dyta çka ka mbau vezë ka mbau tradhë shikoj se kan thon babazvet as na beson ti neve dhe shikoj se e kanë vërtetuar wa inna lahu lana sihun wa inna lahu la hafidhun wa inna ila la khasirun shikoj ka thon ana besnik na na tamanetit na ruina djalin na ruina vllavin pastaj shikoj kan thon Më do shkatrrovshm se të hupe Yusufi. Ose njerëz shkathasjë ashtu. Un jam burr, ai ke bënë sanias po do ta. U ndëshon dhe ova. Ja do po, pa do po dishoj. Va, a dishon po dishoj Allah. Se më zumkëve bu guraira ti mua Sofiane Thauri. Po dishoj normal që dishoj. Ai ke bënë njerëz sot. Ah, po ma bën mu biftanin. O, mos e ban punën ka thonë për kat, o për katapi, mu gjejn venë ku të bënë biftanin. Mos e ban punën, se s'munden gja mi me thon, vallahi shumë, shumë po lviz. Po normal, bën ruku edhe s'e ishte. A Mehmet paon diçko? Me të paun vjen ku s'duot? Vallah mos më ndoni eh. për muqesh. Jo, vallah kam me muqesh. S'ka mos, më mos mufosh që shkuat atje vallah. As me lezu kuran ski shkoë. Po çka kishku? Po dihet po çka kishku. Andaj shko këto vëzet. Megjithse Jakubi e dente, çka banën? Trahtun. Në heroina, në heroina, në heroina, në, erujna, në erujna, më fund drejtën punorëve çu. Në mbunare, fund drejtën punor. Kjo është e dita për ju. Tjetër do të çka kan bë? Ka bëu hijet të mëdha. Ka bëu hijet të mëdha. Bëret luje. Nët luje. Ado fun, u fun ka dashme vrad e, e kan e kan gjujt në në punor. Tjetra do të shka kan bë vazhdimisht kërkesë, gjunoja e përsëritur, bjerë bjerë bjerë, këto ekstra malë. Tjetra do të cilës është? Pë gjunoja. Yusuf jo prit më popengamër, do të bëj pengamër. Amun e paramu dhe, dhe shai kan bë Jakubit. Çat ku i ka pas presat që ka më bë popengamër e kanë u fillur. Dhe kjo është msimi i radhës. Cili është msimi i radhës? E çka është shumë më më më më, dhe, e madhe. E çon eve na duhet muslimanëve. Kanë arën janë disa njerëz të pandërjetshëm, të pa dëmshuri, pa mshirë. Ja u hupi në muslimanë këtë busullë. Tuo mor në mes veti. Shiko se çfarë që ka ndodhur. Jakubi e ka ditë se djalit që më trashëgon në mua, ajo Jushufi. Kto ja kanë hup. Edhe pse Jakubi e ka ditë se Zoti ka më bodhish ka prej kudretit vet për më e pru Jushufin pejgamberi. Amati dersa se di, ku mat mora, ku mata që ka qenë më pa pejgamber. Ta dhe dhe djetë, ku me ta që ka mu bërë për nga merë? Kjo dhe dhe shka argumenton Se e kanë zhvendohë, se kanë defokusu Babën pi, kri, pi, pi brengave kryesore Në brenga që Ta shka mu më mirë Kjo djali tjetër që bërë për nga merë Ta shka mu bërë Du të me kajtë ku a A në dhe shka ju sa prej muslimane Vendë se mu më morë me sejnë kryesore Pe që ka miren Në mezvejti A e pa ve filani A këj ka me injenem këj Mire me gjukimet e njerëzve Minutë më zgjiron dia. Ai ai vallahi më u prish atë des, duhet më thirojë më dia. Çfarë më bota tash? Ai gji pa. Kur i përishët namazin, recitatët i turbullohen. Minjar, hoço, çish me banën e drekës se çish tu mund gatrua? Kur shkojnë nuldët çmoa? A më ke di shumë do mësel në më të moja. A di kush ka me injenat, kush ka me injenat? U pika e ditë vallah. Pika e ditë. A zë, kjo është këtë defokusim? Mosun më marr ti me këtë punë se është puna jote. Ti çish ki mundi mora ti difletu me difletush që më vao kirurg. Po si, ti a ke shku denti art te stomatologji, te dentisti më thon, aty s'ka, mos e pas këtë çu do briz, ka valla këtu atë mdhim diçka. A ai thujë kështu? Jo valla, ti jemi për dham këtu. Kjo o diçka kjo ki, valla. Kjo zëmra. Do njerzi me me jehlin më të madh, me njëron më të madh thot, amani mua zëmrën. Po ç'ka më këtu valla? Kjo, kjo shumë e madhe. Preku s'duhet më prek. Bërthamë ke pavëzë çdo çdo krahin, çdo nahi ki e porshim urin. Ka smos ki urin. Ato shtyllat e rrymës, çu shkruan vezati ku ka, kur ka shumë rrym, kujdes ta shëlni mazonë që shkruan, kujdes shtypja e lartë. Mos frakati. Apo, jeni thot po e paush bërë ndo atë inxhiniera prakshin, po atë inxhiniera jero. Ata e kanë mjet më të sa nuk i zësh, nuk i zë rryma. Ti zë, ti më ta donë ni ni dëvogël diçka të zë rryma. Andaj kur ti dikush e ban në punë me me dinjitet edhe me merit, mos kujtoh se edhe ti e bën ose. Ana shqiptarë shkamo, vetëm e elan babën tash me me me çu punën ka duhet, sikur çojë tëon plot për muslimanëve. Vallallë, e marr muslimanët mirë, na i kena, muslimanët kanë 100 migale. Vallallë, 100 migoj kanë. Ma s pori musliman sot se kanë namë çka duhet. S kanë pushtetin çka duhet. S kanë shkolla sa duhet. S kanë musliman çopa janë dhe Kishtone, zarë, me Hecjme, në mes veti. Kish tonë ala më shumë zalt më thot. Mos i falallallë. Hejme mos i fal se ke diunë kusha. Po valla, ato çopa që janë. Ato çopa vë. Po te... Ja, me kanë dije. Ja hyjmë armikun me mikun. Ana pengaamel yon sallallahu alaihi wasallam, nuk i lënte musliman, më mor me diçka që nuk i takon. Në ditë për ditë do të shikosh ka ndodhi pengaamel sallallahu. Dhe kjo është msim shumë i madh për zonë. Ka transmetuar Imam Buhariu. Në ditë për ditë do të zot pengaamel ejon sallallahu alaihi wasallam, as keni ku me shkum çajtorë, keni me këtu, deri sa takri në inshallah. Imam Buhariu transmeton, sahabët sa më jam jamletë ditë me me me lexo Kur'an. Edhe i kanë dha do, do ajete sikur që na i kanë dha, pse lezim këto ajete. Ta bëjmë tefsir. Jo çështë ka thon Zoti, jo çështë ka thon Zoti. Gabimet e kuptuat ti, unë e kam mirë. Edhe pejgambësi i Zunimit. Sa shkëni të bë? Çoza Kur'an të lexo. Mushafin e kanë marrë sahabët. Plus sahabe. Sa i usulla Kur'an të lexo. Sa po përlani? Sa po përlani? Po tha na do për me pe komentojm çështën, do bego me çështën. Çka dapo e selam. Çoza Ta mos e lexoni Kur'anin kur po kur përçani. Kur'anin lexoni veç këtu jeni nga njëri tjetrit. Ose Kur'an, kur, kur tashin se u ka nxehtë temperatura, lërgoju. Po kur tashin se ej, çiki mohabet do të shkoë deri ka e keqja. Jo, jo, lemçel. O Mushaf, më sheh levol Mushaf. Femë qallan Kur'an, më sheh atu çu ka e keqja. Ti, ti me jetë se në jetën e kjo, kjo fjala që e Zotit që është ka kuptimin. Amba ti gabim e ki. O zot, para më non nëse do të më mshël Mushafin. Kurina tu për la. As vetëm më mshelni tem tjetër që sa mos haft kurina tu për la. Po mshele Allahs as moat kurjo. Ama unë po duam të thon diçka, hiç kurdamosi. Po atë shuqash e rëvëzë. Shikova se këto këçet çta e kanë baurë Porinati. Andaj për parajgjimi çai ka baurë, e kanë zhvendosur, sikur çu po e zhvendosin, jo për muslimanë Allah zot. Me gibetën e vet. As ka më keç Allah zot. Kjo është fatkeçi. Si. Me bog gibet xhallar. Me bog gibet xhallar. Ai çai ka msu Elifin. A që ka mësu Kur'anin A që ka mësu që shmufat Ti ovov, oh sejsh dheve s'ki dit më ra, Allah oh Ti sejsh dhe s'ki dit më ra A të kanë mësu e ti shkon që ati dhu Ha, ha, po ki kërgjonsdi Ha, po ki ka shqit fejen Ti se ke shqit fejen, ho, se ka shqit fejen Djetarë të kanë shqit fejen Ki këtu miskini pinqajtore se ka shqit fejen Ha, shah, vë kella Ovov, oh po ti edhe për Allah një të me nuk abim Ti të thanë o oh, Allah A thon, oh, Allah. Po, ku i pe dietar, që i të thanë ti, ti Ops, s'u bane më ne mua, ne çka ki buri më. Ti çu shtoi të thon. Sikush e than këta. O baba jon. Po ku e djete më këtë Yusuf gjith këto burra na këtu? Po sini ve për këtë punë? Nuk jeni për këtë punë. Allahu zgjedh nga robtë vetë kandoje. Jo kan ti do. Anadher, largibetit, larg përdhosjes, vath larg për çnimimit njerëzve. O njëi thot, po xha po dalim ve do, po do bash këtu hap tazi po dalim më me gabime. Ka be xhallarsh kam i dile me ta. O da, po të njërë, a di shqipe e kjo Musë muni doktor Doktori u ka së muaj E tje ke pos doktor, se ta e ke pos E u ka së muaj A thuti ta që e, po, një një njëzët dret Kënë kontrolu ti, ta shë së darë dita për muaj A i du që është doa? O jave, la there, marë një doktor tjetër A i këto shka e du të ta shë në danë E, ta shë mërë dita mu me më, më, më, më, më ka dzu Kur rogjës, derë su një ka dzu në ti Harroje, sa të dush u O gjzojë chat pozitiv, o kimu shkatrua, çishën shkatruan këtë njerëz marrën. Kur doktorit, një, kur doktorit i doktorshun i bash, do të më puni doktor mat mat. A dovezër, këta dashën me bë ma manovra, Allahu os dashte. A dovezër, tambajin pozicion ton, sicili sa ka opozitën. Sicili çka, çka ka opozitën, pozicion e vet. Qendra vlezër që argumenton nga kë jo ngjarë vlezër, tash ka shumë sime. ë, uh, ne do kemi do kemi mundësimi përmend ë, uh, të gjitha Nëna princesha dhe Zherka mbanin dietar, cila është? Osha që ka mbanin ë dietarë tek Xhial Allahu Xhialaluhu, ë ku ata ardhn duke kajt. Natën. Ktu është e kod disa princeshme. E para natën, e kanë prit më të rruminit. E kanë prit më u të rrumin. Edhe kanë ardhur duke kajt e baba. Para ksojna Vezër, para ksojna e kanë gjuajt bunar. Para ksojna e kanë gjuajt ta mbanin ta, ta përfundonin me bunarin. Kur e kanë gjuajt bunarin Vezër Kore kanë gjuajt bunar, bunari u ka në thell. Bunari u ka i thell. Dhe paraforsisht domthonë kanë mbot dikon ka içinia mas içinia tu të, të rrua. Që domon mos shipta se a mund të bën hulla zonë një herë 10 vjeçar me lëm bunar, është më të pa dikush. Pse i të lëm e kanë kishin mu të rruë e pasaj kur ardhsu mirë kanë ardhe baba. Ë dietar kan thon kur e kanë lënë te bunari as kan pas tuce baba e merr vesh çotit e venë kanë lë. Te venin në Palestinë kanë lë. As kan pas tu çesha baba? Jo. Pse do të thënë kan thon komentatorët, sepse në kohën çka kanë ditur këta, o kanë shumë prisht kjo punë. Njerëz janë gon shumë prisht. Veç kan xhir me shit me blen njerëz. Andaj atësh e kanë thënë, shikosh e kanë thënë ai, ai çka ka propozu më së më, Evropa me gjin bunar. Ka thon gjune bunar, kapërcën i karavane blen. E ndar. Pse? Shikova zot, kur të prishë të rrethit, ti je i sigurt që s'del. Sigura keni pa për sheqop. Po shem bot, po parlando ritm voja, çe vë ritm voja. Po shem këta çeveritarë ta tani, këta kanë kanë një skandal. Çse çesë njëri teatrit, ai thot çite çtama, çe ku e kam tonun. Që shto funksional. Skichet do shkakto. E këta dhe çfarë kanë bë? Kanë ngjuën punor. Po shem vashkon me një, po e marr vesh more baba, hiç se marr vesh. Se vjen një dikush e marr këtu, edhe këta këriminal janë. A do të shkojë, kur prishet rrethë, s'kiu garantosh. Dhe sa është me rancilë dhe shoqëria më kanë muslimane. Qëshia më kanë besnike, qëshia më pa samanet, pse se tu tësh më lënë djalin tan rrug. Sh Shumë e thirrë Zot. A kemi na tash mos samanat traditën që e kenë? A kemi na siguri Milan evlateton rrug? Ka siguri, deri maksimum. Jo, ski siguri. Pse ski siguri? Se ato jasht kush janë ata? Ata jasht kush janë? A e njeh situatën Allahu xhelalu ala? A je sigurt se s'i hasën drogon çati në jetë? A je sigurt se s'i hasën uh, devijimin në jetë? Çi pishon Zot? Kush pite vjen drita e muslimanit, po rrug dikush. A do të me vash kujdes, se ku rruga e prish, sikur çdo ka von, rruga e prish dukon. Rrëj dikon i prisht. prisht. Andaj do jesh patut kanë thon. Çe te marrën bonasë, vend dikush e marr me një arm, ja u fillum. S'ka vak baba me morvesh. Çe, për shembull, më pas, qe, me, me kundrta, pas mir, ka njerzi të mirë. Çe mëna të kundërta, çe ta kuptoni. Më pas ka njerzi të mirë ai karavanit që ka. Çe kishin thon, "O, po kë gjali kanë ai dikujt çe to pari?" A qeshu. Ti më e pa një djalë tum, ço tin mah. Çka thu? Eito, i kujta marshë gjial, që ishash po shjejmë në Facebook, ka humb filani. Shumë kuran njëri mirë thotë ka humb filani. Kur tashani njëri mirë do parë të hutta, çka thotë e jeta që tu kush olet vinë timore. Amë ata s'kan thonë ashtu. Mile do ta shohin në lidhje të ndarshme, se ata ata s'ka kan pa, pi vet grupos karavanit, janë dhënë dy pjesë. Ata s'ka kan gjetë kan thonë, mos i kazojna këtë në dy pjesë ka s'ka se shehsta këta mora para. Shi në kuprisë të rrethit. Çatin koishi ta morin fmije në zotin e lutjes se do ko e kia. A dairofmitë e të Juve, uni e vlatë e Juve. Dallë njëri thot, a më smil me lutajo, lënë me lut. Por u joi vëzëpi telefonit. Vallahi ta prish piçetun telefonit. Ta ban djalin tan degradum, spitalet u i dhanti buk. Ti ja bukaj e çon atutun e vet. Ruje djalin në tan. Nëse kishe qenë se kjo kjo ngjarë e cila na kallzon neve për për këtë punë. Prej xero se vëzëri vëzër, vëzër, kanë marrë ndëtar në këtë kundërcë e çara. Kanë ardhur tu kajt. Natën. O oh, bab, tash domon mund të për, bëjmë ndëtar tu kajt. Jan shtirrë vëzë janë shtirë. E që ndodhë dhe zërto, ka thonë djetarët, e kajtë mja të qarët, nuk është argument për pafajsin e njeriut. Apo, si do mos të gratë, si do mos të gratë, gratë dhe zërtojnë shumë, ka një njeri tek, njerë për gjikazëve të muslimaneve, edhe, o gjë e ka pa, ka dhia, e ka pa që kjo rëna sake. E ka njështë tukaj, tukaj, të të, të mezlishtë ka në konë kovendi i gjikazës, e dy, dy, dy Djigati e kryte, ka dhon po e krita. Ka thon, "Terrën e cakën." Ka thon, "Çu jbuniam rasa që loti nxjera?" Ka thon, "Këto lot janë vëllezërat e Jusufit." Ato ka ka ka kanë qejë këtu. O ai kanë gjuajt bunall atje. Ajo nuk duket më mashtru prej lotëve. Ka thon Sufiane Thauri, rahimahullahu, dietari i madhi muslimanëve. Ka thon, "Me kat o 10 lloje. 10 lloje të lotave i kjet ti çi del." Shikosh çka thon. 9 pityna janë për Jo për Allah. Ka njëri por ka, ka njëri që nuk martu, Alla, e ani thot, ani, ka bërë filma. Hasrat që nuk martuam gjë më ndajna. Vallajë filmoja. Ani zë tani. Ka ipak shëme po. Ato gëzon atje që gëzojnë. Do të shiko vetëm vallajë miskin loka. Neve na na hipin çaft, na hipin çaft, mediat e njerëzit pa pa vlerë, pa cip, një muj ditë më agjurove. Po vallajë një muj ditë më agjurove. Po e e e një ditë vallajë se çfarë emisione që ai kanë bë. Por 200 mijë rë i kanë shti atin kafaz rinj gjithë ditën. Katra pes muaj. Kur kush pikeshato? Bëj fat keqsisht musliman janë ti këshillata. Fat keqsisht. Tan ditën i këshillën ata. Pse? Jan mshël por në fund mi fitu 200000 euro. Allah i do xhenetin taku mundon. Frenoj pak veten, tho qyshva unë ni mua, po ni mua edhe, që pes muaj s'do dal aty. Por çka? Një anin fol. A neve ketë na ka premtuar Allah ush problem. Si celi pinë valla na po ketë bi xhenet live. Na ketë, na kish persona. Pse na? Që tu shajna tu nuk ketë. Ajna t'ja bë hazar veçë njerita. Jo. Po pamëshon një onë më thon, na ato ninum që veç tashtin e Stanxinat Filani. Jo valla unë e prish këto, veç tashtje prish. Ama jo na kshkeç pse na më injenat. E vëzot, e kajt më. Nuk argumenton pa për pafajsie. Për Kto ardhmë e kajt, po çka? E kanë gjuaj në bulan jetë. Nan llojet kajt më ve, janë jo për Allah. Tha Sofiani Thauri, veç njëh për Allah. Shikoj çka tha në fund. Nëse vjen e kajt më për Allah, një herë në jetë shoma. Ove të pengamberi jo, salashelle Okoj njeri ma ishë mëshirë shumë në botë Ska ma të mëshirë shumë sajë Adhoj në i knatë si të tonë gjenet me ta jara belarimin Aj, akon shumë i mërzit shumë Aj, serë që ka lezu kur anju ka kajtë Thot, ajësha Ama ajë nuk e para prike lotin para gjurëmës Thot, janë isha atë gëmëzhimën Sikur që vojnë bletët e, e majke, e majke, e majke, e majke Më vunë, më vunë i ka dalë Dhania s'ka vën, ne era çet lotin mos ajera ja nisme me, me kallzuar. O vllo ka dalë der. Kur ja nisëm me kajt? Çfarë shpejt ja nisëm me kajt? Nuk banmë viktimizun, nuk banmë me kajt. Apo, a ekipate te grada, vëto. Sa që ja nisëm me kallzu. Sot jum lov lotot. E s'ka burrë, tash haje tash. Hani da çapi në fillim. Ti e ke mirë, hajde. U kry. A un burrë nuk ban, ti je do burra. Burri do vetes me ja nisëm me kajt. Si do goda vllo. Pingavë sam, fun lotin në çitkë. Psë? Burri e magi vllo, e majë majë. E kujtë kaj e buri, i thojnë o po bon në punë e madhe. Kujtë kaj e buri, o po bon në punë e madhe. Kanë thanë sahabët, kërë e shifshmi o merin të kajt të quditshmi. Ajë dinë mse edhe zë? Se ajë kërë ka himë në kajt, kamë në togë i kanë më një. Faktikishe kanë gjithë që kur të qedë në zetë telefonit, kajt. E kërë e kanë po, pëse kamë bë qëki njëri? Dhe zërë për me kajt o mer Ai katutulla. Si ne gjestime ata kurçish, as me luftë, as ka me tmin, as çka. Shka, po sa transmeton disa transmetime se kur ka kur e ka planu Islamit, që janë të dobta shumë, kur ka planu Islamit nomër Khatabi, ka dhallu dhe ka thon, kush ka shef me imet, me imet e vladë i jetim çe bojëron, u ne kum planu Islamit. Shu ka tutiç. Thotë Abdullah ibn Mesudi, derisa se ka planuomer Islamin atut. Si i nini kin Islam? Që na do al, ke di gazoj, un jam mosliman. Si ti kish pun me mushkë do Ahmedit. Ças njeriu ka? Thot gjalli vetë kër e këm morë me e pa e, babën temë më si ka pëdrujit Kët e kish pas të godit trupin e vetë Edhe qëtu dy vija i ka pas pilotve Tanë natën të kajtë A më dhe zërë ka kajtë vetë, jo para njerëzve A po, jo në emision, moni se po emocionona Ja është të allo jo Ja vë të shpia kajtë sa dushki mu kajtë Pse me vëllot du të me kajtë qëtu? Normal ka skëndar si njerëzun e më vjetër, na ketë di na. Amë non stop tu kaj, tu kaj, amë non stop lot, tu kujtimor vashë lot. Një herë në jetë ka thon Sufjani, nëse kanë para Allah, unë e shoj shumë. Unë e shoj shumë. Rallë dush me kaj. Atë shtëpia kaj. Te shtëpia kaj. Kështu ka thon pejgambësi. Ka thon dy dy trupa Xhenemi nuk i djeg, Allahu mos i djeg asnjëherë. Një kom një që ka hec në rrugt të Allahut, i ka planosh kom në rrugt të Allahut i luala. Edhe një tjetër u ka vetmu vet Jo ka kujtu Allahi dhe ka kajt. Jo e kundërta. Jo me kajt, më s'endim të kujtu Allahi. Jo, një herë mu vetëm u kujtoi Junait, u kujtoot ku suri jot, Junait, edhe vun me kaj. Vet kuria, a se vlat jot më së tepaq. E jo më tepaqit ke donjë. Kjo është vëzhgjer prëmsime se kam përmendë detaret në këtë në këtë uh, kontakt. Gjithashtu vëzhgjer prëmsime se ka gjerë detaret ku na ka mbaruar, po e përmendë detaret për përfundola. Ëh, uh, dherë ta çaja kan gjujt në bunar i Sufin. Ja ka njerëz të mballë, zë dallone para ngulës tani mundi më hi ndjenat paq Jusufin 10 vjeçar me gjin bunon në 50 vjeçar a nuk i shkon e e padorurshme çish mujt ja bon, ka mujtni 50 vjeçar në 40 vjeçar në 30 vjeçar më mor 10 vjeçare me gjin bunon e këto që shkar argumenton se Zilia ja humb njeriu edhe vitët edhe pjekurin edhe kur njeriu ku do anati është për shembull se u ka pasi ta di Zoti u Zofi Rabbul Alamin por çdo ditë trajov vdes në hotel Së vjetë i patë 7 mejtë. Jo, dhe 7 mejtë. Se 7 mejtë i me guptojnë, 7 mejtë, 7 mejtë, 7 mejtë. Qa ke lipo vlatë i ati? Marja Allahu gjelë gjelëllu. Marja Allahu të bare kje vëtjala. Andaj shumë për njësë të dhe zërë, <coughs> shpesherë, thujnë, së maman me e një për kje e banë që këtë qarë. 15 mejtë për i ka, 17 mejtë për i ka, thotë, a që kja të menu për sharëra, e sh Pas 20 ka shkuar ka morë ka gjujt 10 vjeçarin në Bunar. Kë shka argumenton ai Zot? Kë argumenton se u ka uket rahmeti bi zemra. E ja, janë uket komplet, sikurçi i gjejmë sollet Zot. Vrasin fëmijë. Kush e gjuan at bombën aty? Sa 9 vjet pahirë ka gjujtaja. O emfalni se e gjujtaja bombën. Jo vallahi me ka se gjun. Me ka se gjun me mia fëmijë, me mia fëmijë të muslimanëve. Kë shka argumenton Zot? Mos u habitni, ai ka 50 vjet, ai ka 60 vjet, ai ka 100 vjet. Vallahi në sa sharraxi Asha racika Mehmet. Se ka vajza ai ka 10 vjet, ai ka 70 vjet, ai ka 20 vjet. Ti jesha njëri 70 vjeçar, 70 më e vladin e vet, 20 vjet. Unë do të thuku ka shka çka duhet. Ka dalë valla Zejri ai. Çfarë i di dhon zon ashtu? Merro vash sinjal, adam, më pas komunikim. Edhe ja, kjo çka argumenton. Duhet dënia për shkakun njeriu, mos mos u kon emocional. Me thanë valla, në moment mënia me këtu, kë 60 vjet, ai ka kë duhet mu kani pjek të mo, po edhe këto vetë kanë po 60 vjet. E qare, ka morr, pas 20 vjeçare ka gjith 10 vjeçarin punar. Ose apo para më në u pishim tash më stimin, kemi porçuriu Yusufi vlezëri an shkujtë të Romane. Hi me nuk, zem, pasata, bunar, për me një ndjenjën e er, Jusufit. A mundi para më ose vllao be ka pas ata, kur e ka lënë në Bunat, çika kshillai në fundun e atë. Çish po mledo Allah, shatku mbahe. A mundi para më një ndjenjën e Jusufit, edhe kë dekë tjetër çi vllao e ka. Çish pomlevet i mu këtu. Kjo vlezërosh kur njeriu prishet. Allah mos ta prish asnjëherë. E rregullof zemrat, zemrat tona, e marremetov zemrat tona, elusme Allahu ul gjerat në këtë Ramazan të madh Allahut, na bam për njerëzit të devotshëm, për njerëzit buja, të bujar, për njerëzit të xhimerd, elusme Allahu te barekeu te Allahu ul gjelwala, ku do të shekim të qeluar, Allahu na shpoblej, ku do të shekim gabuar, ka sin për mërirë dhe për shejtanit, elusme Allahu inshallah na fal, elusme Allahu te barekeu te Allahu ul gjelwala, na mundson me lez Kur'anin, me fal namaznatë, me fal ما با ويبن صد الله جل وعلا يدن بن بي بي بيزيت ذا نا هي متا نجنيتن الله تبارك وتعالى صلى الله عليه واله جل وعلا عزوتي ان تبارك وتعالى نمسون جيتمون ما جين مسلمان ما جين بسنتار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين